Saturday, I need to pay my heart's outstanding bills. A cracked up compass and a pocket watch, some plastic daffodils. Cutlery and coffee cups I stole. From all night restaurants A Sense of wonder only slightly used Geltzari en gestiño salio gareko zaborte ez dago atrizkulik Ino ez da fuerte, atrizko edau, maskariak, biztua piztiak. Danorim Gabón Malas Gabón Magas, Pistis Gabón Alex Chíos Gabón Zúa Gabón May Gabón de Tabapole Arima Tal de Coac Gabón Mure Gorko Gombia Bueno, Gord Fidal Da Osama Falte Diem Eh no. Osama Non Saos Osama Non Saos ¿sí? Osama bueno, Te tenemos Te tenemos Viginado Fidal Fidal Viser Causa <laughs> e Importante Ecosichico Obeñ importante Abac Da, berantxat, suertak asko Tasi ze bideuta Animo fi <risa> Ixi Bistu da biztian Jon <risa> Ser gartatu <risa> <risa> Eee eh, Hori, gaur Susendari lanetan edo Fi alen eribotatxat eta Nijarko naz Eta asteko Aleseke Gauzatxu batxu Preparadeus Gombiatu espezial bateas Eta Esta? Patzukaz gaur, tío, gaur, gaur Leheno gotain, publiko pillo gadeko guia, salata purgat edo, txabales yeah! bueno, bueno. eh, Leheno gotain, eh, zuzenari izten boztazu, apunte txikitsu bat Alinari yes. Aldot si Leheno gotemie, The Wicker dantzena da Everything must go deitzen da lehenengo biztua piztian agertu san eta antza akorta zara mensaje botak gendu biztua piztia bain hori nio bai, piloto bat vi. izen zan pasilekuen eta akorta pragara bota gendu mensaje txue holan tipoa ba... bastanti inusentidea rezitetan en plan gauzat bai, bai bai, el du zan pragara, tio zegoer, estanitz baradion iz satanitz txalegu da bat, satanitz <coughs> esan txaguria mikro nahi bada benda zan dugu esetz Horengos Horengos Bueno, ¿cuál es está asunto? Esta, bueno, vota Lelengo carriogu Ya ahorra tuve su modu en Miquel Malas Echevarria Zabalgo geascoa Ausoco Gabón Pistis Enta estirio la nirea Bisenak bueno Parcate que sabes <risa> Malas Echevarria Ausocoa Zabalgo geascoa ¿Eta Malas. <risa> <risa> la Malas La hogarra no O la goitia A.K.A. Malas Carriogu eh arrastion malas arrastion dogabon ondo charra kentute ondo. ondo torri piztizulora bizkoa piztiara bueno eh malas etator bakarri bereisenik me bai dator huntze urtetan eta konfinamentu eta danan ostien seguruazko asko eh, argitze ikuskoen disko bat erakusteko da talde bat hori da lengo irautzari deika edo kolindarraiot oin lex deitzen dana ezta hori da Eta, ba, bueno, nik hau aurkezpen hain eskasa indoan ez, ze oso eskasa izen da, gauza dieles. Azaldu, aurkeztu bueno, zuke apurtxu ez eure buru, no? E, ba, bueno, esto zuen txarta aurkeztu ez. E, eskertzen da, e, gonbidatu izena da eta aukera gomotie, ba, bueno, gurelako talde de txiki zeri behai. E, nik neure gure orkestu biherren nahi zaudut, eitzen doazen gauza gitxi horren artien e, orkestie beharri. Ba Zugezen doazen proekitu berri hau. E, Lex talia nabile nahi momentu honetan bateri jole, eta Lex talia sortzen da hortik. Zugezen doazen moden aurretik eukin ningen beste proekitu musikal bat, e, Colin Derriot, deitzen doazen. Eta, bueno, hamen neukien duen helburu bakarra izen zan, e, gaur egun esteko gusen talde horretan, bueno, faltan botatzen dugu gusen abesti horre, jotie publikoan e, musutruk. Apurrataz eginen alan, e, musika munduen sartu ginen danoke hobby edo pasa pasamuden, eta hola, ni jarraitzen dugu gaur egun. Eta, bueno, Lex talde, bai, gero sortzen da, ze hainbat kontzertu, joda da, bateko hainbateko, ez da, kilometrotxu batzuk ingetan duzen, da, gero musiko muden bai sortu jakun zera hori, bai, jo, gero ezeo zerrengo dugu, es? Bai, Dura Lex, Zet Lex. Dura Lex, Zet Lex, holanda, bai. Eta zean sortzen da, Lex, non diatorra. <coughs> Zeran, sortu zean, ze, karo Legonetan kolin derraion, eh, derraiot parkatu Jentiek esetzen ez eh, dauelen Zerdo, ez dauelen ez eh, mengo jentik esetuko Beto zanda Ez eh, da, gernikar tal die, zuzeu Bai, baza, gernikarra, bateri jolie Baina, erotat, gainontzeko taldeki diek Talde barruen, die, sornotzakoak eta Galdakoakoak Eta malas bez da, gernikekoak Ez da, no, ma, ez Gernikar, goela Baina ez, zinen lumotarra Dana Eh, noma, noma da bat, ez? Abortzuete, nabarniztara odolez, gerniken bizi eta gaur egun lumon, nau, no. han, txakurregaz da... Gernika lumo da, así que... Todo es uno, todo es uno, eta zean, nondi atorleks, bota, azalduo menjante eh, Bueno, esan duan moden apuratea laur bilduz, eh, proiektu hortatik eh, jaixosan, bigarreneetalde bada, eh, kolinderraioatea maitutzat emogendun bakoitzak beren ora bide pertsona lagartu balako, Hena sartuko parafernalia horretan ba, talde barruen ba, banaketa batzuk egon zen eta gaur egun ba, jarraitzen dugu horko batzuk e, gaur egun lau gara, esan dozu moduene garrinikarra nineu e, talde horretan, ba, bueno, zornotxako beste bisek eta galdaka oztarra abeslarize parkatu. abeslariz eta bajizti eta beste zornotxako bizek itarrizta dire. Eta zelan sortu zen, ba, egiz izan egon ginen bakoitza munduen punta daten bizitzen. E, eskapa ugendun eta alako baten e, gitarristak mezu bialduesten, e, Abes Larisegazegonaz, ez da ikizera, geure proiektua bialduzte e, eta herrif batzuekote, hau da beste eta Gomalas. Gu junteten ganeen e, larru taldi bon bat ukitzen dugu normalen eta larru taldi horren biherrien horregaz ba alako baten elkartuinen lokal baten eta hasi ginen gura beste zekin. Urentzulen maiteri espentet eta charto. Malasek, Euban, Eubaldien denpora azko pasatu eta horregaitzatzen da. Sako no deago. Vale, confirmamos, confirmamos. Totalmente. Parkatu. <laughs> parkatu. Eta bai, e, bai. <laughs> ni ni parkatu sandalari. Eta apurete konkretetan apurtzu eta asuntoa, esan duzu non da Torrentaldi, zein da kontzeptu, eh, baina disko bat be bidien da, usta. Hori da. Eh, bueno, proiektu hau aurrera atera genduen, geure tema batzuk ask, lehendikoken duten tema batzuk, baina ez dakit denporia ze topeguenduen beste gure gendun horretara ongela hurbiltzen, kostebiaku, kostebiaku. Ze bueno, danogara, e, dano gara, danokik egin gou autodidaktak itzen gara, eh, inok estoko irakutsi izelan jotenan zer. Nagortzuete, ba junte gineenien, ba bueno, azikira baten ez taresa konposatzeak orduen, lauko laukote bat erlasioetan sartuta konposatzen hasite eta bueno, gaur egun e einduguna da maketa zelako bat grabatzera goaz eta e, hori gara aurkesteko, ezta keu zein formatotan, baina E, ja, grabak eta denak amaitxute dauz eta oin faltetan dana mezkla eta masterizazio izango litzateken, bueno, aportzuete, orokorrien hori. Eta, nazketatan da masterizasinuan, beste personaje importante bat hartzen da, Julen Alberdi. Julen Alberdi, bai, e, proiektu hau hartu gendun da, zan gendun gau lauren arti nire geratuko zala, e, konposatzerak orduen, e, diseinua orkesterako orduen, zare sare sozialak edo aprobetek grupoak eskatzen eban hori lauron artean geratuko sala ta punto, sala hortik urtengo. Eta barriño ezkun eh eitzen gendu horretan, ba bueno, anka sartzik baduz, ba, ba gauran kasartzik izango zen da ardura guztia sartunde. Baina ikusi dugu e, naiz eta geukeran izan dugune, hau denbora luzez masteriza sinoa den dugun hainbat limitazio ez, ez jakintasun bate gaitik. Ez gara musikoak erreplikatzen dut autodidakta gara, eh 40an eko ninosku zera horretarako E, ikerketa lanetarako egon gailako apurtu batean mundu digitalen sartu gara, zelan niken genken hori. Eta bai, azken e, limita limitazio honetan laguntza biherri zen dugu, lagun dogun pertsona bategaz, bere estudioa preste bosku eta bain e, geratze askuna azken fase horretan, ba berari hitze gure proiektu apurtuetan mastika utzi izango litzateken hori. Bueno, hongana bature pasea se litzateke esaten du. Menkantos etza bal. Bueno, bueno, bueno, kirola habla, kirola. Eta saan itzen du, bueno, ezdagito ondin hartu Monique ukido zuen Julenagas beragat lan itzekor duen. Badakizu nasketan mundu erretan Zean lanitzen dauen Ze, eta galderia zabaltzen dut Gaur maizien Dekogu bakbon eta maiotenzeko jentie eh? A.k.a. miotonez Dekogu harimako genti, da Seguru, bakotsak modu diferente baten eh, Landuko da bela zera aspekt hori Eta argillunak eko jentie beba Eta argillunak eko jentie beba Ipoko ze habla bai, bai, bai, Nire bai. influentzik garran txitsuenetariko bat Oste, bozke tristi Bueno, aportxuetola eh, askarra salduz Googleen egin duen, alako mikro zera batea e, batean zartzen lokal baten da lokalak lokalake alquileu baileka egin duen, edo ordu ordaindu, eta urte dazkun, ez, izen da gutxako da, ik, ikrestone dirugaltze bat. Eta bai, zozerukitzen egin duen, zozer, baxoat egin lokalen batean, alako pesera batera, eta mikro batean zartzen e, egin duen, danak azten egin zer da, untxe... Zara horretan sartu gara, quarentena honetan, norbanako bakoitza biletxetik rabetan, eta hain duguna izin da, bakoitza kompromis hori hartu bere etxien estudiotxu bat monteu. Estudiotxu horretan, ba, gainontzeko estudiotan erabiltzen dien kubase, e, besteren bada, kubase azburrukan, nire da, riperra jarri deu, protuls, abez da dizek, brutal, lo mejor, Eta orduen eh, ez dakik galderen non joan da mea hori. Honek e, danak grabu dugu bakoitza bere etxetik, A, ah, honek zean, sin claro, len igual lokalen haste sa joten dalako baten lokalera bulteta saneko. Eh, zuke eh, gitarra ezendu bestera joten edo honek ez daste bilarre, zean claro. Ja. Azko galtzen denun bitxartekari hortan, mikro batea grabeta eta gaur egun hein eta grabaketi berain dugu ja horrek erabiltze apur bat da bat lortu edo bueno, eh, lengoa gero beintzet bai. Badere bat. Ja. Eh, kantak sinzues E, jake zan zuun hori esan ibilzararen grabetan berre gealdi honetan, Kantak konposatu lokalin itzen du zen, edo bertan etxien idea katara badbestiri bialdu eta hortik zu kantak. Eh, galera ona. Se esaten duguen 40an jarriarela, eh, 40% honetan e, izenda confinamendu e, gare honetan baino apurtzoa ta aurrerako lana izen zen, zen. Adagu ja, eh, uki dogu urtebiko utzune hori, baina bueno, bitzartean ba beti auzo eta gero bai egia justu hasi baino hile batzuk arinau begon ginen beste lagun bategaz, be, bueno, vuelta batzuk emoten san, ikin gainken are perakutizkun eta jorreri vuelta monda, igual arinauian saioa du zen, mea claro. Eh, utxun honetan, kuarentena honetan berriro izendak, bolte lokalera ikusten ia benetan zaskotan ordena gaioen krabeta zu gitarra eta zuaz lokalera eta zuaz bat, ez da reala ez da reala, jotesun momentuen er, beste konexinhoa lortzen da ordena horak emoten baina dibide segondi o sea, geiketak kantatan ba, ba, bai. ba regluek edo zati geiz ja bai, bai, bai, bai. ba, no, ka... geizenak eh, unxe bukindogune zera ionetan izendira Bai, apurratu kiogu eskema muen hau nahi dugu, tema koitzen honen bilegoaz, baina gero junta garen, oztra horreke, gitarra horreke, bajo asisteko, eta sartzen hain edo nire baterizaz esto hago so, eta soñue, lokalera sartu berritzen gara, berriro. Eta berriro, da, eindogu, apurtu etez, e, maieutika refutazion, ein, apurtu eta sortu, berriro. Eta eskeneo galderi, eh? baterizek ez da ez eta tramar baita ez, idazteko irabilinoan e, ez eta drummerrena eta gero beste drum power kit ba horrako promitera gastan hala ni biltsenak horrak gastatzen zeraga ezaguta takataka takataka eta taka, ba, orizen e, aurrera da aurrerapen izen da aurrerapen non bat adibidez e, nire kasuen se monteterakoan bai mikroak erosteko se claro bateri bat hainbat bizuz egi se da cuarentena mikrobatea sein dogula asko izen da dana akustikora pasatu disko guztize se pasagen den akustikoan grabetako gure buruko orkeria dizen santorras bai kajoe eta beste bi mea bateri batek eskatzen dugu eta garo gero soinu gozateati eztain erresa yeah. eta horrek lagundu eskunai da konposatzak orduen elkarbanatzeko mm -hmm. eh paseta ostienien nire ezera izenzan zan ba, bueno aportete e, bilatzen izena soinu horitak top euro galo kania moñidadz e... eta berriro elkarbanatu mm -hmm. eta gero hori ba bueno hori gero estudian sartzeagoan bai izenda bigarren ez maiotik aportu eta berriro hasi ba bueno bai oñarri on bateaz Eta probetxeko gola bide batez, orain bateritzen san grabe da aipatuagula dela zuen proiektoko bateritzen bezuk esku hartzen dizi aukinzu eta ganera Ariman estatu horri bakarri, Arimatik parkatu estatu horri bakarri Paule. Gontzalbe baitor da, justo gontzalda bateri jolie beraz. Mm. Galdera bera aldotzagou Zabaldu, esta? Bai hori, bai aureri, bai zuek san indozu zure leengo e, baterijek, ba nik xago oso ondo manejatagot eta CZ Dramaren Kriston Caio de eta <laughs> Eta gauza kurioso bat, tein jotz, ezkene ni joten oso txarranaz, baina e, gauza kurioso bat pasetan da. Eta konposatzeko behin ikustot, jente askori pasetako, da. E, eta da, e, zuk erabiltxe mazun e, instrumento ba, normali ez duzuna joten, kanta diferentiek urte da txudizela. Adibidez, mm -hmm. gitarriagaz, eitzen mazun, ni gitarri joteot, da, orduen, gitarriagaz azte manazen joten, kanta mota bat urtea azte, ba juega 6 baten eh zerotik beste kanta mota dut urte aste eta bateri 6ak duen be eitzen dutena e, askotan ezteko o ez da posible fisikoki se igual eskuak falta die edo Chernobyleko basan ba igual bai baina emengo aitzenda beintza dezinda en baina eh bebai lortu hot gausak kreatiboa bakitzie eh edo bueno, Bateri jole batek ez dabena hartzen logiko moduen, edo, mm -hmm. esango dugu. Vai. Eta hor gairi esker, eh, diskoko pare bata besti nik inabesane baterizeaz. Eta gero hori bai, eh, graveterako handa bai aldatu da, eh, oza, ardantzak eh, miotunenseko baterizek, Vai. bera que ha molde deu, oinarri moduen hori ukin susenekorako zera, bai, moldaketa bat din jeu, baina hori. E komenta osune, adibidez, eh, nirionek julenek eta lekiidea ipebait izate hostien, ez? Eh? Aproate, jo, zetan eh, sabiz? Zendik errepikatzen dut, autodidakta izanaz, da askotan kontratiempo eh, horrek, esaten dugu horrek, ez destiempo, mehagai kontratiempo horrek askotan ez tekezen eta ez horrek horreke motetzu ezberdintasun puntu bat ez dakizu apuret tabularraza horrezko katzezu ez tekosu inungo influentzi zepain baina naiz eta entzun nahi zen batzutan zutan zateko, eski ni bombo horrek amen belarri ba itzeste eta ez eh, bomboa, bakarrik adibidez oh, eh, gure bakarra. esken nengo kanta, ni zensa radizoko eh, sintoni modu <laughs> de geduna deko bateri bat super traperue ke, jai jatero bai bai jai jatero total eta sentsubakoa daela, baina bueno, ba hori. Mm -hmm. Kontzal. Zelako adire arimako baterilek. Bueno, nik ez ditute ez horrelako infrastrukturarik, eh? Osea, o ni ba, akustikoa ba bueno, ba, dut eta beti da ni, bueno, doko bat eta joazten, jo, joaten joate naiz berantze eta bateria jotzen, osea, enplana akustiko total. Baia den, ba bueno, orrelako erramientak, ba ez dakite erabilgarria dira, ezta? Eh, ba, adibidez, hori, zuetan duten bezala, ezta? Ba bueno, ba izan ba, bueno, ba, eh, eh, egiteko eta modu ezberdin batean, ba bueno, ba baliogarria dira, ezta? Pasetan jaçu adibiz bateri moduen holako softwareak edo dan erabiltzerakoan, ba EZ drummer edo bueno, eh bidez, edo Tecla bidez, o Eichen Dixon Olako bateri xek eh hitzerakoan eh zure e, eremuti kanpo urtetan dizen ritmoak edo hitzie. Bueno, claro, es que retobado el caso, está su, el caso pentsatuta zerbait, errimo berezi bat eta egiten du zure horrekin, ba errimo ezberdinak eta Ba, bueno, claro, eza, zona de conforto, bueno, bat. Claro, bai, bai. Esa hude, zona de conforto. Baina, otegaskotan, itxen du kreatibidadi herantzian. Claro claro, eh? claro, claro, claro. Or Horrez egatik dira oso baregarria. Mm -hmm. Bai, bai, nola ez, ez, ez, onda erabiltzen ma da, ba, bueno, primerakoa da, ez, ez, ez. Hori Gai zaltu, hende. <coughs> Eta lex inundik inora ezagutzen ez da benantzako. Oh. Sein alde izen, ze, karo, disco bat sortzeko prozesu eraten beti ustalde afin batzuk. Eta berritxarrake ezin da hemen Eta gatibu bez. Berpi, Eta egin xaro bez. Vale. Lexenak seintzu di. Ba, a ber. Guk edekon txartutera sartu hor jartzen duguna pabaloti da. Es. Wow. Baina... halako eh, zera mistikoa sartzen dago lako gugan. Baina ez egize da... Porraak ez da belagun txemesan. Substantia gero Por, barra, unche, pabalotik. Eh, bizek, pabaloti. Ah, no? Bueno. Pabaloti da, kanpo estímulo bat. Es, baina egize da gero... E, komposatxak orduen adibidez lau izenda, gitarriztie bera e, neko heavy txue e, da heavy lan txatiratzen bere oinarrizek eta bere rifek pisutsuek dire baina hostera gainontzekoa tan igual e, zentzu horretan igual abeslarize eta bajistean melodiko haue eta uh -huh. e, gitarriztie, beste gitarriztieta neu, e, rock and roller dutxu hauek horren artien lista holan e, lau bost Inungo e, inengo dudagarik lehenengo sartuko neuke taren antzade, bueno, zera kopisa hori txosko sarri eta bueno, gutxako Kriston Pirupotsua da, baina nirvana izango litzateke, uh. inengo dudaripe. Eh? Nirvana badau deko Urrain Sagins de Matxin, apurrete nire. Ai, eskarri kaskoion. Right against. Reins, reins, bai, bai, bai. Eh, beba bai, hipertzenagara. Bai. Eta <laughs> Dislexiko, jo <coughs> no, lo gizante. Ez, eh, eh, baina dekogu zorre, keda audioslave bera dekogu, apurtxuet eh, izango zan gure erdigune hori ez, eh? topeten garen adano, kero sotasun baten hor. Haidez, bueno, treitxan ez dematxin da, da audioslavek, baike, eh, parekotas... instrumentalki instrumentalki guztiz, eta hortik eh, bueno, proaitu oso onak sortu izan dire, bai eh, son gardenetik eh, Chris Cornell eta Eh, ¡Eta verán dúo! ¡Eta verán dúo! ¡Eta, Eta verán ¡Temple of the Dog! ¡Dorre como idak! ¡Vai, vai, vai! ¡Eta e, grabé en disco a Sanda! Bye. ¡Sound City! Gas, bueno, Sound City, documental modo, grabé en disco da, con el omnipresente Dave Grohl que está en todos los documentales del mundo mundial. Sí, la verdad es que le gusta la sopa, tío. Sí, que en, ah, en Shakespeare documental sí. va a tener a ver Grohl, a ver tú con la, Girl, la de Uah, sí, estaba muy bien! Cuando sacaron la maqueta y tal. ¡Vai! Es que Anais, gente que está aquí a ver. Visto a pistilla, Xavier Zubiaga Saibor da Dave Groll Biko txadie Bai Kontua Dave Grohl Juan Salah Martin Elgeza Balmartin Txon Txinxorran Ameriketara Eta ole elusia ikibala Exacto Ya está Bueno ba Nirvana gero torko da Ordua Spoiler txoe Baina zebazko gontzuten oh. oh. well. Mierda ona Zeba Javi Quezdozku jartzen Kotsiz Audioslave Play it Javi dena bizarra Lex Taldeko Mikel Malaschevarria AKA Malasagasgausela, txisen zuteten, eske que gustetia ulako. Eta, venga, para muy cafeteros, lungo ristretto dela. Eh, edo geur, goto sanda mai honetan ekipoa gustetia eta asko gustetia jakon jenti batura. O sea, pedal gehi hau turri maio. Eta ez bagarri musiki joteko, eh? Exactamente. Beraz, oro har, eh, disko berri zegoire batezbe, ze ekipoa ibiltzari ibiltzaile erabiltzen, gehi bat grabetako. Eh, parkatu pedal aldetik eta. Pedal aldetik, musikalizazio aldetik, bueno, grabaketa mundur, grabaketa bez, ez da nada na. Eh, hor proiektu horrek grabaketan mundu grabaketara bideratute komentatu da sanak eta nasarrepikak aurrezengobez, ez? Baina hornek, ba betikoak erabiltzen dienak eh erosita arabilioguz eta bestalde e, sentitzen dot eta naiz eta niri pilo bat gusteu musikalki e, gure taldien bai gitarristak eta bajistiek eh, berak eh Este gu alako abiraztasunek, abanik horregaz ez du jokatzen, segure soñuen ez du alakorik topau, ez topa gure ez dugu topetan, orduen ba normalen e, oñerrizkoen asoaten gara, distorziñoa, e, alako esan da, susen dumez, ez, ez, e, ni bateriolinas, orduen anki esartunek, oia, e, puerta de ruido eta onelakoak apurra, ez dropzen joten dugu dana, eta bestela horreke do, dropzen joten dugu dana, garbitxasun puntu bat emoti arren. Baina, grabetako orduen? Sean e, chien lindosan da hori Danalizan da digitala Erabildo sus pluginiek eta Baina lineatik Pedala que grabesos bai, Edo danak, gero da Gero pluginek sartuzes amplitu Eda hola Eh que... Segunda zeta, eske claro, eh Temakurek ez da bari bakar baz egiten bez. Apurratanetarik guzenke eta eh zer hori, bestela lineatik asko irabili gou pluginek irabili gou e, baina asandakoa orain sartu garenin berriro estudiora, Juliana sorbai sartu eta jolastu dugu gure personalidade puntu horregaz, guk e hemon nahi dugun hori da susen susenen emoten dagune. Ninas hasiko materialdetik jartzen soinu bat estegotena edo amar plato, se ni eh kontzerturan Bat, eta Charles Agas. Orduan hori naigun maketan agertzoa eta Bardine gitarrakaz. Eh, garden hau da, bai. Soño aldetik abanikoz abal hori esteko ez. Baina hori da apurtzuet, e, garena eta erakutsi nahi dugune hori be bai. Zuek ariman moduen ze, zeran, osea, e, kanta komposatzerak orduen edo e, grabetako adibidez eh lineak geitzeko edo zeran itzen duzu bai, ja, directamente erabiliko sus en pedala que Erabiltze zuez edo software bidez plugin bidez e, itxendo duzu soinuek. Ba, gure kasuan, komposatzeko elu erabiltzen dut, Nik? Eta bertan ba bueno, eh gero zuzberneekin ba, gitarrak e, konpose aritzen naiz eta gero ba hori estudioan ba luperra eh erabiliordez ba, bueno, pista ezberneekin egiten dugulan, baina pedalak berezeki bai, eh nierabetze ditutanak dira, ba rever potente bat, e, dileia, eta gero ba, hainbat distortzio ezberneekin jolasten dut eta eta hori gero baita ba, bueno, txapekin, e, ba lan egiteko orduan ez, ba, bueno, berak baita eh Ba, pedales berenak edo eraman zituen eta bere amplifikadore batzuekin ba, gordin tasun edo garran hori e, lortzeko aukera izan genuen orduan alde horretatik baita, ba, uno, plus bat edo lortzen dugu. Baina bai, e, azken finean, e, ba, zuzenekoan edo lortzen dugunaren antzekoa izatea zaiatzen gara. Bai. Eta Mikel eki zandamen moduen lineara grabetan duzu eta gero reamplifikeu edo, edo mm -hmm. direktamente ja ya directamente grabatzen dugu, bai, uh -huh. amplificadora ekin, bai, micro ezberdinen bitartez. Ta... O sea, susenien, por así decirlo, ¿esta? Bueno, bai, bai, bai, zaniteke. Bai, Gero hori, e, gitarrak duplikatu, eta zakitzen bat e, kapa ezberdin edo mu ezberdin sortzeko, bai. Bikel, uh -huh. uh -huh. ni bakit apurtzuet, eh? beste, gaixotasun askon artien, apure melomanoa saela. Meloie bai, eh? bai, melomanoa bai. bai. <laughs> Tabaki baki dauzela asko, talde asko, berez lekzen kontzeptu musikaletik apuretu urrun zenak, baina zuri batele jole moduen e, marka propizio moduen e, impakto bat sortu dut Eta, zein kanta entzungo dugu oin? Wow. Zein Nik horreza mirraekot, e, naiz eta, eh, sukut naiz eta geure maketan edo geure abestizetan ez hori hori islatzen estan arren, e, guztukoak hainbat, gero asko esateo txu, eba, Dave Grohl, lakoak. La baina, bueno, e, jazz mundu, e, asko guztu den mundua da, eta horre, badi, Ritz, eta eko gus, bai, e, Krepat, eta, bueno, askoak, bai, e, konduten bat baina nik umetatik deko eta lako eta anase estot mitikazo gaten jauzigu gure, Ne abisu zintzinaro atenata sintena enekena ezin izango neke sekula bertsio nau Zeppelinekoa da inungo dudabarik eh, John barik Mohans eh, batez bestekin ez gaitasun bategatik ezin da hori jo. Eh hemen apologi txiki bat ze oso Bonjan salie gara baina semiexeran joten deu. Semiek eh, uhu Entzuxe gaur egun ez daiz egitzen dan joten grupo horretan e, Black County Communion. Uh Bai, bai, bai, bai. Berdin, eh, de hecho, se miek ere en baten joan eureka eta hasi izan bai proa egiten erratutes banau, baina bueno, estotzi hainbeste konbentzio eta erabakiren ba semias be egitzia. Mea semiada, baina ein Erres... bien vueltan batuzireneen eh kondizio bakarra doitzen san eh zeragasitzea. Semiegasitzea. So, se... se... Bai, bai, bai, bai. Bai, baina bueno, aukeratariko bat pentse binen bueltetera doa zelado, semias be proviendia, mateaz mateas da, eskein baino bertan bera geratu Errepikatzen dut, no? da, sana edo da ez zutan, eh, musikalidei errespetuz eh, Euren lan errespetuz hartu Parkatu, ez eh, tagit gureta do gureari bari bota Ozu, bai abeste, referentzi bat Bertanbera Hou, oh, oh, hou, oh, oh, hou oh, entzute bat Hortik Bai, oh. bai, hou, oh. oh, hou, oh, corta I pasamos a lo siguiente Kampantzu 2006, Bertanbera, be bai, zentzen puntu bat Importante, no? A besti honen bitartez <laughs> Bueno, bai, aguoso, popero gara, bai, igual rock and roll apurot Bai, bai, bai Rock and hasta aquí. está aquí. Gaur egun está beste entzuten Bota. Bonales, sí, sí sambajoin. Eh, convidat, envio también más gente Mikel. Eh, va aquí te ha hecho la busteta Nirvana tan duro zurdo, hola como ida, mañana ido su, ido su gra Bai, ya está, mira, Paula no Bai, eh, es que recasco. No son dos. eta talcho negas amaitzeko. Eh, aindagu ikasi egu pilo bat, bota botagus barre batzuk. Entzun Posteles. dugu musikoti, eh? eta ni galderia da Inokulertuko, ez dagoena Hor pare bat egizenezik eta sukizenezik Inokulertuko, ez da buena Lortu dut, minimoan, minimoan, minimoan Bada be, etxekalteko oroitzapenen bat Berreskuratut, eh Ez que, asaldu berko zenkena da zerdan dan etxekalte Eta ez taldie eta taldi, dugu Bre, bai etx. o, e, ez da guaz alduko Eta ez talde, eta ez da guaz alduko Bre bai, etxekalte da, efemeride bada Efemeride bada Bai, bai, eta ez dakizun nantzako zer kalte Urrengo girrati zaibango bidatzen banabe Uala, saldoko got Edu, uala es Edu, horrega <laughs> itxe apfemeridu <laughs> asko, ba, Mikel Eta Zabari. zu guaz gatze zara, orduen A, mi, esker bai. Baina harina usoso edoko guen berbagi Zemen berbasko bizitzen eta, eta musika bitxe da Javi, bai. dale zuten gabeiz esan guen moduena zikeran euride geure geuriko bitabek, espezialak, ombidetu espezialak eta eure gaztaziko gara gure betiko seksinoa hor non esandu joeban ja Gabón gochala bon. Pablo eh canta suerta Badegarduzue eh? guretsago lufatzeko mm -hmm. eta lehengoa Ameriketatik dator, hori da. Nirvanaren partez eh Brit. Bai. Mm -hmm. Konta putxuetia eh? Seba lege dusun Brita bestie, eh? Ba bueno, eh Nirvana taldi ez ba izan duten edo nigan izan duten eraginak eh, dijoa es ta bon ni kasuan ba Nirvana es eh, oniguz Pixies de Kure eta Smithekin batera mm -hmm. ba dira nire klasikoak betianik eta Nirvana justu ba umean nitzenetik eh, nuen, justu kotzean eh, ba genuekan eh, Blitz diska uste dut, bai, eta ba, jartzen nuen bost urterekin edo lasako eta pi bat motivatzen nintzen eta nire erbana betian bai, ikizan da ulako Kurt Cobain bai, eta ba, bueno, ba, da nire ez dakit e, referentea ez, eta horrek bai bai erageina izan du nola bai, nire musikan izango nuke bai. Gontzaleek esaten dozkun, egon zala kontzertu baten Bilbon, ez dakibada bada pederatzen ba ba da, laro ez dakite? Hortik iziz, vai, hortik hortik iziz, bai, nevermineko bai, jiran, bai, ez da? Bilbo kantzokiko kontzertu, eh? Zer? Bilbo kantzokiko kontzertu, ez? La Kasillan. A, la kontzertu txarra zen, eh? Bai, oso txarra da nira, ez dakik mitifiketa, mitifiketa, ja. Hor badau, dato kurioso bat Britkantin ingurukoa E, Ariinkoan gana lehi duine ban e, Lehenengo izena imodium zala Uai. Eta ez brit Hori esetzen duzu, non duen ban asuntoa S -s Imodium da kakapirri edo diarrean kontrako Medicamento bat Imodium ditzen dana ze, e, mir... Aka fortasek Fortasek, tío, en el metro Bilbao Fortasek Ehm Zaro, Nirvanak inman Nevermind, Nevermindeko jira bat, lairo gota maikan TAT deitzen den grupu bategaz, eta tateko deko e, kontzertu baten antzat diarrea duk inman, kanti or, kontzeptu moduen hortik sortu zen, eta lehenengo izinazan Imodium. Eta <gibus> gero letra aldetik edo dana alako gaitxik ez dakit, ba, Brit, eztam? Da? Ba venga, Brit txungo gugu. Gare, Javi. zasteen duginenduen pasan zapatun okeres banauen edukinenduen Rockelcartean dokumentalan Ciclobarruen barruen, uh -huh. e, Nirvana kontzertu baten e, ba hori eh visualizazio eta iz엔san justo eisen da usteote e, Nirvanak emondaben kontzertu bakarran Mexikon eh Kurko Bainil baino 4 urte arinu justo eta Neverbine adara baino Ez da, kita, azte batzuk edo, hie batzukani hau izin basan. So, eta... Baina Nevermaineko ja, disco erdi, joten da, da, be. Claro. Mm -hmm. Da, kuriozo hitzen da. Zeda, hori, ba, eure, que famatu inziren, edo oso famatu inziren Nevermainetik, e, bai, bai. eurrera. Mm -hmm. Eta, edi, gero, e, Youtube-en ikusi baso esen euren e, susenekoak eta e, Reading 92 e, famatuen agertzen no, da. Di, no, digas mitiko, di... Reding 92 Reding 92-en agertzen da eh, kurko meien lagun bat eta eta bertan ai, eta bertan ikusik egen duen kontzertuan haria, laro eta bertane, eh, e, lareuta, amaika do, laro eta marra garran da Nevermind laro eta eh, maikako da <gurren> laro <Lareuta maikako> da <gurren> Nevermind, bai, bai eh, kontzertu beraz daik badan laro eta marrako laro eta maikako da. Eta ortsa gartzen dira, ba, bipertsona jantzen hori. Da, guztiz grabeta kontzortu vale. da oso kurioso. Gero kontzortu horretan bebai ezta sartzen fli redko txili piperseko Hori izen za baten. Trompeti da. Trompeti, bai. Orixenza... Rock in rio. Do, trompeti, vai, rock vai, rio baten. Rock in rio bai, bai, bai, bai, bai. Zahia, eh, o sea, horretko eh, eh, bus. Bai. Es Esmerz es laitin like es espiritu. Esmerz laitin espiritu. Zoroa trompeti egas. Trompeta bat egazitzen Eh, bueno, cuarentzulintzako hori bidizua, oso gaur poba ikuste, gose Barramacho tako du es. Eh? Bai, <girri> bai. <girri> Etso <Yo> ez <ture girri> <ture sartu girri> Rio. <girri> eta Pavarotti. <girri> Olida. Bueno, ba, aurrengoa ez jarraituko eh, Nirvana, Breed eta gero, Zein ekarzu orain? Ba, aurrengoa Moby's Kids Will Be Skeletons. Eskarrikasko <girri> <de, girri> <de, eskera, girri> <de. girri> Eta bueno, ba, abesti hau nondik hau bereziki baita, ba, ez dakit, oso Kutxuna da ez, edo asko mm -hmm. unkitzen da? nau. Eh, happy songs for happy people. Bai. Happy, bai, afrik, eta olako kantateko zena. Eta gero gen dituzten, eh, mm, ba, bueno, eh, dizkekin edo alderatuz, beno, ba, ez dakit dugu berena, edo baina, bueno, eh, agian gehien unkitzen nauena, eta eh, baita bizitzako etapa honetan edo, ba, bueno, postrokaren munduan edo, E, murgiltzen hasi nintzen, e, explosion sinteskai bait antzuten, e, goizan astronaut, bueno, bat, taldekin batera eta e, ba sensibilia de hori edo el lortzen, bueno, gitarrekin, ez, abiez atmosfera esperrenak lortzen hasi nintzen eta oso erreferente potenteak dira, baita, bai. Ba zuengo, u, kits, know, kits, ostia, mogo entzungo. Agur. zekeskatu bat pasoa galdera txubetetxeko. Ez, zelanto txubeta argitzeko. Ze asko ikustu eta ariman musikan hori... eztakin dakitzen nesan, alde esperimentala, instrumentala inkluso. Mm -hmm. Ixen lehik ez da, mogu ba egin egin ba egin. Zait, interludioak hor, musikalak, oza, sea, instrumentala parkatu. Bai, bai, ariman hautza bueno, hau bere garrantzia, baina bai nahiko pasarte instrumentalak daude. Eta, eta bai noski, o sea, dut bai handia izan duela eta baita bai, bai azkenengo dizka honetan, bueno, bon, duguna hori eh edo ba nire iridea izan, beste ba, instrumental bat egitea horrela super post rock, baina bon, azkenean bagian eh ahotsen bateo sartuko dut, baina bai, <laughs> bai, oza, noski eh mm -hmm. keston eragin, izan duela, bai. Izenleike adibidez Mogwaien, bueno, eh asko, baina Muguena que sitio osoi dizek orrepasarte mm -hmm. instrumentalak, rollo agorafóbico, de azuna que igual la pulbe claustrofóbica oak. Igual de so, eh, motetxasuen soinu ilune gaitik, ez deko zetan izen eh eztakit agobiantia dorako baina da hori ba, iguale es horren eh japis, eh? Dai, eh, aprovechando dai. el título del disco, baina izen ixandik hori, zuek eh, be Hortik e, hartzi e, hori uh -huh. kutxu instrumental hori. Bai, hori atmosfera horiek sortzea eta hori noski, ba edo be, ba, le valor ba, ditu ez, baina, e, bai, uste dut, e, dela baina bai animan ikusten dut eh dela, eh sta gordinagoa eta gero baita distortxe horrekin, bueno, distortxe hoiekin, esan da, ba e, moztu egiten dute eh e, agian ba sati goxo hori, ez do. Igual agotxak betetan dobleku hori izan likio. Bai, baita. Herre bai. berrorekin nahiko envolventeak bai. atmosferikoak Soi. bai. Badekiz, bai, mm -hmm. albidez diskonetan dago jantetu bai Afrika bestize. Eh, nun letrie dauen, bintxeta bueno, botz bat dauen. Eta interneten asten basaren liriks eh, topetan mm -hmm. eta jartzen dugu ez dauela. Da. Bai, bai, bai, bai, Eurek, eh, kontxert, bueno, suposatxot más bai, maso menos plantilla bat. Baina kontzertu di kontzertural aldatu itzen da. ez da azkenen da fonetikamente itzi e letra. Asteko besteko letra fijoa. De hori baskinen aldegen joku bater reverb eta delay pio batera bai. seta instrumentu moduena erabiltzea. Bai, Sigurroz baita itea, bueno segurros hoien horia bai bai bai bai. Bueno, ba urrengo era jokogu. Uh, Zeker zu urrengo kanta moduen. Ba urrengoa sad person abestia da eta sabeitzez, talekoa. Thank <laughs> you. oneburu se ze, ese mismo. Bueno, eh, talde hau ba eh, egiten den eh, festival batean bimen ezagutu eh, nituen eta eh, bueno, grandatu, Barakaldoan egiten da. Bilbao Exhibition Center no. Ah, Barakaldo Exhibition Center. <laughs> Un respeto. Hola, tío. <laughs> eta bai, ba eh e, ikusten justu iz zeuden iz, oso pertsona gutxi zeuden eta ni hori, ba hurbildu nitzen bai bueno, eh egiten zutelik ustera ez eta ez dakit beraien e, ahotsa baita ba, aktitudea ez e, esten atokian e, gero baita gitarra joleak ba, kriston potentzia duk ez eta kriston indarra eta ba, pia bat gustatu zitzaidan eta ba, bueno, e, horren norioz ba, bueno, e, honetan ez, edo, aipatzea gustatuko ditzai dake, eta gero baita, ba, bueno, e, nigan eragin handia izan duten beste emakume e, batzuk, baina, bati esmit, harvey jarbei, e, maiz baita, e, miren, e, narbaiza, narit, bueno, beste, e, askoren artean, eta hori, Alexan da gure oso gustakoa, hausardiarik eh, ez, eh, nahi batzuk antitxegoa, ez da, ez da guaz, <laughs> ofte arrekore, bidea, hori, ez egitea, e, ba, bueno, esartzea emakumeak kategori batean ez, baina, baina, baina, baina, baina, baina, berain lana ze dituan e, beste taldeak ba, gizonezkoak dira eta horren bai, bueno, ondorioz ba ia noizbait e, ba hori do lortzen dugun bai horran ari ere aipamen txikitsuet e, rokelkartian eitzen du eh more festa jaialdize, mm -hmm. e, jaialdi ze mm -hmm. emakumiek dekien e, e, ori, protagonismo mm -hmm. askean eh bertaradoa talde gustixek e, dekie Emakumeen eh, zera eh, parte hartzie edo edo emakume talde bat izen dika, adibidez, etorrien galizikoa agorafobia eh taldie, non da nadie gero hartzen da gitarrista dat eh, eh, dana, baina bueno, yeah. eh, urek, eh, talde moduen emakume die. Eta hori, eh bebai atasan eh eh zuak izangoste ondosean da, baina Esa esa agenda eh... Agenda Morea, Agenda Morea, Agenda ah, ir, Morea, sí, Agenda Morea vale, vale. da eh eh ipatra eh, eh, será aplicación si no, do... bueno. no, vale, vale. de agenda bueno en un ikusten dan eh katalogo moduan katalogo moduan eh neskan parte artzi de talde ezberdinetan eta bar Eta ahal esekaldara txutekin dira Eta horti doa gana, ze ikusteot honek die berez matador rekordsekoak uh -huh. Da oso lotute dugu hasel rekordsega, ez zuga, etorri horri mikrofonora ya, besedez? Hasel rekordse bai Eta gana, berak esan dagoena, ez emakumezkoan, esango aparteko estilo baten egin Hori inklusinoa eta gana emakumezko talde pilo bat atatienan libeti hartzitzat konparazioa hemen Ez da generaldetik aldetik iguala, baina bai parekoa mentalia aldetik bidehutxe gaz uh -huh. Neitzat, bertako hasel rekordse emengo bidehutxe da Barkas el récord sigue. Bai, da. Protu surtenda. Bai, suru gustokoak. Bai, egixea da. Eh, dauela talde asko haser rekord zen, ba bastante eh ez dakizuen san, o sea, oso kreatibo da, Neska ta Mutien aldetik, o sea, beti holako normali Neska hartu undeta holan, baina be aparte de eh o sea ni que le merezca ez da la ain alternativa, oso kontrakulturala da, baina ez da igual alternativa contraculturala i rollo más jarto hai eh bideutzen egon alandmuruko taldi, baina bai, o Europa Maian ikusten da, esan duzu moduen badausela Sigilu batzu, ba Jazel moduen, ba deko diesela barruan sartunde ba, petroger, Petrogers eta Brutus eta holako moduko eh emakumeen presentsia dauen talde, asko. talde askon, eh e, Sigilu, o sea, eurek egusi barneratzen daben e, Sigilua eta eh a ber, haben igual curiosoengo yakotsu ke san dosuna, igual eh, haben eitzen dugu como staixalanzan, eh, esa maguno neskaba dau eta eh, aparte komo ikusi bai, stain be bai, bai, igual eztenatik, eztenako barruen edo da, bai. eh staixalanzan, eh, stau inklusio natural hori, os emoten da na, hori naturala garri da, moduan, ez? Da nik ustotzuk esan zumun, ba, sigilu horren barruen, ba, hori emoten da Igual Oribdo bastopeta ba, maila. Bai, igual bai, igual, bai, no? igual euren estrategia bada, Jaten ten paper ondore baina nik gustot oso modu naturalen urtean dela taldiek eta gainera zeunek edila taldiek ja identitate marka hori dekenak. Entzutot Violet's bai bat eta Badakit Jasper Records dela. Oso markauek. Isenleke bai hori bidehutza Jasper Recordsen arteko esberdintasun hori underground munduen edo isenleke bai bata internasionala da beste ez. Osean hasi artekoa isenkeran Aldeus be bai estilo edo joera sarratu hori eta bideutsa eskene bideuts da, oza, eskene dauz tal asko entxute zuzenak, daaz dakizu bideutseko abadizena esadezu eskau bideuts da oza, ez bada ben joten bertan be Ni gusto, onberko, si, yeah. mm. Nik uste, eh, bertan egon bierko zidea. Nik kasu netan uste hote, por ejemplo, Petro Reiltzene eh, talde espazen dena da, eh, dauzela hor eh, barri sartunde eh, talde oso subertsiboak, hau da, oza, sea, jadeko letra finko bat, landue, eta estilo landu batxu, que bai jo que sea, modu, ba, post hardcore feminista bat itxendabela eta holan, ba oso gusalandu direla ba bueno igual eh, bide hutzen ba aldala izen ba, beste rollo bateko ez letra aldetik edo ja eh, musika ez ala in de hain anyen... ez da izan san kontrakultural ki zureren kontrajuatia ber eh, nire ni ikus puntua da korapilatsu bide hutzen letra que... bai Igual ez dau, eh, bai bada, bai ontzaten moten da, normala moduen, eh, zigu feminista bat dala, baina ez da feminisma bere banderi, esango dugu. Hori da, oza, honi yeah. dire, bai... Bigarre ori... maia kozeo zertzat, igual. Hori da, igual hau kombatibo bat dala. Eixa lehke. Like. <laughs> Haipa, menxikitzu, edo, errengo gabestira pasetan gara, eh, nik ustot, hori eh, esaten da askotan, zean eh, neskan eh, taldiek edo eh, musikari, neska musikarizek, ez, ez die eroaten asko taula gainera, eh, nik... Igual polemikoa izenleke, baina niki guztet Gernike Maian adibidez dauzela e, neska musikari edo bintxeta mator moduen euren etxien mm -hmm. joten da benaketa da adibidez egu Miotonez pentsetan garen azken bikote bagara talde moduen egon gara pentsetan ia zerein da e, neskan e, aldarrikapen hori nahi zendo guen da neskake taula gainera eruan da azkenen pentsetan zunean adibidez Gernike Maian, geratu gara limbo baten de Esto golaekin nor adibidez. Uh -huh. Eta uh -huh. ezakidet, eh, hori, nik gustote horbe bultsaka da bat egon orreri amateur eh diesen neska ustizieri ikusgarri egoteko bai adibidez era hemen eh confinamentaren programo hortan zenbat no, no, no, no. neska agertu diejoten joten claro, nas, nas neska oinarte neskapiloa guk ez duguna jakin ba igual gernikarrak eta ez duguna jakin eh, joten da berak eta da da como jode tu ba egon haspentsetan eh, pianista basartzio bajista basartzio da daus ez daixem pianista ez daixem yeah. tal da da askenen ba Oitzuri dagoelako, mutien, artien, taldiek itxea, ba, ba dauz, eskerrak, bai. neskak sartzen da bezanak, edo neskak sartzeko esfortzu eh, egiten eh, da, eh, da besenak bai. baina hori, heltzen eh, da momentuat, ba, pasamortu betu moduko, zer zer ikusten da. Eta kasi, ja, kasi-kasi, jamada, publika, giarnikeko neska musikaritze, biztua piztia zuen, etxi da. Bai, bai, por supuesto. Ez da, torneskarik da, jenterik ez topetan, ez estogulako togulako nahi. Ez, ez ja. por supuesto, o sea, ba... Jaak ingoa neska gisa gualdize da tuarri, edo anorakoa, vamos, eh, enkantauz de la vida. Badak isu nortzu garen. Mm -hmm. Aurra, Jon? Ba, aurrengo tal paseko gara. talde nire talde de kutxun bat, nahi zta oso gitzia ezetxeoten, baina KXP, enboste en aukeri honek entzuteko, eta mm -hmm. dire slow dive. Bai, hori da. Gendezan jeitza bestiarekin. Eh? Ba, ba, Javi, jarri. ez ari gaten e, talde kutsunena, edo haukeratzea, baina slow dive bat izango litzateke. E, entzun, bueno, e, berez, e, talde hau e, ba, esagutu nuenean ez, e, 2000 mabostean edo izan zen uste dut, eta ezakitea. E, orla ba eh, entzun, bueno, abestia entzuterakoan ba eizugarri heldu sidan ez eh, zugarri, eh, zidanez, eh braien, braien gitarrak eta momentu horretatik ba eh diskak bouclean eh, entzuten hasi nintzen eta ez dakit eh, Konexio berezi bat dagozti dut eh, talde honeki. Pa paula esati, eh? Sugeitz esati da. Bai, bai. Ba ba eta eslo da izan zen, ba, Sugeitz munduan edo eh, ba, introduzitu edo eh, barneratu zidan taldea. Eta, ba, iba, nola, ez hariman nik uste dut, ba, eraginan diau daukala, ez? E, Gitarra hoiek, atmosfera hoiek bereziki eta e, distortxo hoiek, e, ba, hori, abestia e, apurtzelakoan edo. Arimak eh, mm -hmm. gaur arte uste nire ustez behintzatu nik ikusiute nagaitzi zari etan eh, laukan tabakarrike krabetadeko zentalde badala, ez da? Horida, bai Eza, bueno, azi berri ez, baina diote eurene, bueno, arimane mm -hmm. ibilbidie momentuz nik uste oso laburre dela, ez Bai, bai, bai Bai, taldea 2010 eta 2018an, 2018an lehenengo beste nuen, baina bueno, 2019an edo hasitzen pasadertean eta bai, e, lehenengo epea grabatzerakoan hori santzen bizkat e, pues, debut, e, erobaita, ba, zehar, eh pues le debut, gero baita Euskal Herritik zehar hainbat aimat kontzertu genituen ba, diska aurkezten. E, Eta oraindakoa gune idea da, ba, bustuaren azkenengo astean, ba, berriro bomberenera mm -hmm. joatea, txapikin grabatzera eta beste saia bestido ateratzea, mm -hmm. e, e, beste ep formatuan Oza, EP formatu edo. Pe formatuan jarrituko duzu, disko laburrek eta, bai, mm -hmm. single moduan baita aterako ditugu, ba, pare bat kanta, lenda bizi, guztia aurkeztu arte vai. eta hori vinilo formatuan baita vinilota CD Am, formatuan suposatzen mm -hmm. du, bai. Asínik gaur no. egun ikusten da hori, eh? ep pe formatue, eh, eh gernikako musikaia asko azberreta da eh musika konsumor, horregase, non dez 2.0 si non dez 0 si bere diskoa eh baizik eta alduzo antzu direktamente stremilen aiduzun kantia. Bai. talde askok hartu daben eh mm -hmm. da... eh hori epakatatie. Bai, bai. Eh, bari, tati, eh? Mm -hmm. eh gaus, igual urtero ataraba, ba la sei kanta dan lago orduerdi ingerugok hori epe epe baino, osea epe baino chikitxo baden zerba eh formatu baden eta asko jorlatzen da hori pilo bat. The trackers, trackers, bagwon, etuz, es bat xede. Eta puntualizazio chikitxu bet oni buruz, eh lenkomente u moguea horrek atmosfera gas eta jolasten dozuen asko. Bai igual es luda y Vegas ni que usted nada eh sintetiza ore da geisora elchen decira como muy colchón eh atmósfera xortseko baina eskien bai deko bai eh arimak joera hori, ezta? O sea, ese sintetizador acaso no guitarra tam, baina bai e, Eh, ba lenkomente de Bilgaina Purbet eh, gerusaka egiten duzu zela eta azkenien lortzen da sola bai, hori koltsoi bat itxiek gitarrakas, ez? Bai. bai, izan liteke bai. Hori, nik uste dut ba konposizioaren edo konposatzerakoaren, ba e, egiten dugun eh estilorekin edo errelazioa daukala, ez? Ba, lup eh lo peatzen lo hori melodia bat e, grabatzen dugu eta gero horren gainean ba bueno, beste melodia ezberdin batzuk edo akorde batzuk sartzen ditugu eta hori bai, ba, sortzen duelako goltshoi edo azpiko beruzabe ta mm -hmm. <laughs> bueno kaseribarik ezait ni galdera bat nahi naren baina bueno zuek iazela nikusten duzuen gaur eguneko tendentzia hori lengo galderara uelteta eh? Bueno, e, e, musica, uh, EPE-an asuntoa uh, hau da, gaur egun, emoten deu e, musika kontzumitzen dela bestera batera uh -huh. e, Lehen talde batek e, irurteri bain, imaginem Irurteri bain, ataten ban, amabi, amabi kantako disko bat Eta horregaz uh -huh. jote mazen, ba, egun daka, bueno, kontxertu, eh? kontxertu sorta bat edo gira bat eitxe Eta hortik urte batzutara no se sabia maz no, talde horrena, porasi no. dicirlo, eta... Bai, hola, gauzitzen. Isegau, gauzitzen. Iberna zinio prozesor iguala da. Bai, ez gaur egun ikusten duguna da, oza, musika konsumitzeko erabe bai aldatu dela. Eta programa gehizutan nindugu berba horreibuz. Bai, Hau da, ataten dire disko laburrauak eta maizau. Oza, maiztasun gehizau. Hau da, hasta urtero. Ize, izan. Bai. da, zelan ikusten duzu ezuek, Gontzalda, Paul? Bai, egoera oso aldatuta, bano, erabat gairea. Ez que, karo. Enbarkatu, e, kontua dago, bueno, ba, urtero ia ia bueno, dizka bat ateratzea, dizka motza, lau abestiekin, zeia abestiekin, gu adibidez, e, urrengo gu guztuan, ditugu, beste zeia abestiez berreinak, ben. eta gero zingela, hori, e, akuentagotaz, ez da? Ba bueno, hmm. hortik dura, joe, ni jogatzen naiz... Ba, duela hogei urte edo Ba, bueno, ba Egoela, era bat ezberdina zen Osea, kontua zen Pues bueno, ba, LP bat atera Eta LP horrekin Ba, bueno, ba, pira bat edo, bueno, Bira bat edo, bueno eh, o, Edo horrela konserbeto, bueno, ba, egitea Azta eh, Bira hartan, ba, bueno, ba, bi urte edo Eta gero bi urte pasa ondoren Beste diska bat Es que, es que justo Contraba Lempastetazan bebai, bueno Oso atxera bota eta hiruro eta marcarren amarcadan singlean asunto eratzen, bat. Biniloan e, zera tan. Ezin gara fizikoa, eh? Baina, fizikoa, fizikoa. Baina, fizikoa. Baina, fizikoa, fizikoa. Ez 10 pulgada, ez bez, txikizeba izango zen. Nideko tetxien adibidez, eh, California Dreamin mamas handen papasena uh -huh. single moduen. Uh -huh. Eta hori atatezen lehen, baina, como... Bueno, como Le Engañera Pia Besti, sin cara a, cara, a ba, e, cara, bai, edo Pia a Besti eh arpe baina gero hasi izan lepen asuntoak, edo no. disco, eh bueno, eh CD e da hori ba, eh hiru urteka dataten adibidez, eh, gira de disco eta holakoak, eta oin zelan hasian bueltan, eh bueno, se han sortu dan eh, streaming formatori, non aldsontsuna iduson kantiek, eh eh disko erosi barik, mm -hmm. edo askotan single bat jartzen da, singlea bera Deko importantxe izau disko oso baino Bazkinien jentiek, jentien e, joerie eta logikoa da Izen da hori, e, kantak e, sakar kon kuenta gotas Lehenengo urtien ez da izema kanta, bana, bana. bigarren urtien bana. ez da izema Hori bana. joerie, e, marazen talde ikadibidez, ez dakit hori joerie ero dabe, adibidez, guk eindio gu, berrogei aldizan, e, miotones moduen laukantatara Da Pentzetan Gabiz eh eh kontzertu gugu Astrayuntzakeen eh eta Pentzetan Gabiz beste bi kantatatie da oraindela 4 hile atago orainda 3 hile atago lehenengo epi eta pentsetan Gabiz ba hori ba beste 4 kantatatie ba maistasun ba bastante andi bategas gero badauz adibistealdeekin wizard andelizar wizard modukoak ja. nona ta ta bese E, 2008-2010 bostizko eta bizen urte bar dinen. Ez es que taldea bizirik edu kitziko horrelako zerbait egin behar dutxo. Ego eh? gertzak egin behar dutxo. Enla pomada. Bai, bai, bai. Ez que ez a, sekurako informazioa dago. eta egatik da. Taldea asko mm. dago eta... Segurako taldea gainera se nivela na kultuada. Gaur egun sí. euskalherria ba segurako taldea daude. Gente, jende gazte eta segurako musikalaria, osea, tela, ganera, eh. Ganera, así eran, así era, así eran, saio, así Gente asko ausartu da eurentaldi egiten edo eurentaldi edo talde barik bakarrik moduen Kreston discoa keitxera yeah. mm. e, talde euko bamen moduen Osa, instrumento guztizik arabe, produziño hain Da zara ze, geureagun eskuen da Osa, e, azkenien txapurri eta, no? Re, se, hago esto, hago lo otro eta no se que, que si txendozu utiliza PowerPoint o Word mm. o lo que sea nah. De azkenien gente pila batek ataten dau Osa, dau hori, eskura gai, producto geizau mais da son eta e, ez dau abidez e, sello discográfico e, ja. zera hori. Ja, eta zori txarrez programazioan gutxi, Gucci, eskeola da kontua, está. Bai, bai. Claro, el concierto que egiteko eske ara, o sea, daude. Ba, hori, horrelako orrelako ritmoara erabiltzeko, está? Podia gauzaba te bai. eh guk abidez eh mengopare bati parraiteko gara da ikusten dugu elkarten dugu sentaldiek beti saiatzen gara talde handi bat edo talde txiki bat, taldean dizegaz batera kartia, baza, adibidez, talde dizegak egartzen dugu jente asko eta talde txiki zehugutzeko moduon bata, baina gero ikusten dugu, hori beste leku batxutan, baina beti joten dabelea a... sota kabailo irrei, edo esklusibidea asuntoak eskatzen dizela, adibidez, jaizetan, edo areto batxutan. Dara gauza bat ezten nahi txuten, zara gaur egun da musika... Estenan, azkeneko 50 urteetan segurimetan hondan e, nah? de... nah, eh momentu prolifiko -hmm. na de. Nah. Bai, nah. kontu da, osea, zuke soazen eh, aritik eh tiratuta aprobat. Kontu da gaur egundeko gola musika gustiz eskure, baina naiz eta musika gustiz mm -hmm. eskureekin eh amaitzen dugula beti talde bardiek ez zuten edo nah. beintze talde bardinez egiten dabela, pastelan satie handitzen heruaten. Gurea kontue, eh? lehen nik ulertzen dut, ba, imagine, ba, geroen godu erroa gainera ba, negu gorria kere buruz, ba, negu gorria berentzazoien, esan ozeen, ki rekortsegaz da, ukiko ban, ba, kres duen tiradi, eh? Disko pila bat atako bazen, etxe pila bat eralduko zan, da, bale, jarraitxai pila bazen, holan esateko mugen ba, eh, ez da. Baina gaur egun, ja ez da, disko bat erosti, ja deno dugu musika guzti eskure, edo noko aldo guen txune, ba, eh, ez dakiten Mikelen eh, talde barrize, ez da, eta... Eh, igual igual eso es verdad la. Sí, beste sí. faktoreen eh, local bands, tío. Bai. local, tío, sí, a tope. Pero ya bueno, es es Es, es, es, pues, yeah. de ko, es vaya, para beren garaikatu engo bai, eh. Hola. Denada, salmete dituko bueno, ba eh que o sea, eduki. Langilia izan bersara, eh. Bai. Angileri huts. baina bai, asko, bai, bai. o sea, eta pasedo ba, eh, talde onak, baina, lanak egiteko orduan, ba bueno, ba ez dakit, ezta? Baina langile esaten bazara, uh -huh. eta bueno, eta besteakona esaten badira, <laughs> ba daude asko, dauden justo ne hori. Baina korrela zen bazara, kurrela, kurrela. badauz. Ba, ba, ba, Totala dos. Sea, I talde asko lanpiko egiten dabena kantona de kisenak e, eta ez dekinak aukerarik eta ja. eh taldeek, ez da berraitzen lanik atabe hori Juanji de Band ezatar da. eta eh Criston Cantie lo eta abirde da hentas. Atabe diskoa da gente gero sitzen da ez da. Eh, joide gazte, <todos> ona direnak eta se koloka biztiekin, baina dero, lana lanan egiteko agian ez da kito arasoak edukiko dituzte ikaskitekin edo ja, lana, ez da eh, baina Nala gein behar duzu, eh? Nik, asko gauzia puntolizitako yeah. da pastan gara, eh? Oza, sea, nik ustoz gaur egun gainera, ez bakarrik bakarrike eh, atati e urtero irudize da, irudi irudialdaketia. Yeah. Eh? Right. Hau da, nik ataten disko bat, da nire disko imagine da, gorrize. Uh -huh. Eta oine aldaketa baten inbiardo da, oine imagino, imen, lehen hitzen daban jarroka eta oine bosanobara antxanua, bat disko berdatate hot, yeah. eta nire hitzuri bat aldatu behar da, nire irudize aldatu behar da, nire irudize aldatu nik irakusten daudana, nire sare sozialetan egunero naviena irakusten ald Rollo Regas batera Juan Mirda eta horrek Criston, o pro prozesu de kohatetik, gaur egun ez da bakarrik musika itziea. Eh? Da yes. iruditze bai. Ar eh, aqui deu eh yeah. sare importantzi handi bat irudian da horretan da sare sozialak da sigote sun, sigote sun, diseño ga, tal. Horida eh, kontu, eh? Horida kontu, niteko kontzertu handi bat Euskalduna Baya zato, Euskaldunako kontxertu ez es que ez bakare da bakarek ondo jotieda Iru dize eta vale. gero zer vale. proieteko, ze nahi duten proieteko Argazki lari bat erongot, argaziz ta, egatateko Da kontratengo dut, ez da dize, eta buah, da, jazta, da, kastu geiz... Bueno, stakit Poli txodo, poli txodo zabaldu Ez da eh. eh, bakarrik musikarizek, sinó... Eh, Arte en maya guztiak bai diseinatzaileek bai argasilaiak ser igual garrantzigi zo mutetsazu ondela arrutemote sana baino ni eta hori da aurrera pausu bat osti zurdo entzungo venga pu zurdo javi dale Hau izan da nudo zurdo, uh -huh. zede zanbizu berberi buruz, dakantir buruz. Ba, bueno, nudo zurdo ezagutu nuen e, aurreko taldean, e, buenas tardeskomandante hitzen zen sugeiz taldean e, e, jo nuen, bera ba, dela ja bi urte edo, eta bertan ba, bertzio, bera besti honen bertzioa egiten genuen, eta batalde honetan sartzerakoan bataldea ezagutu nuen eta ez dakit baita kriston konekzioa e, ba, hori, aurkitu nuen ez, aurreko besteekin ba bera eta ezakitu sintetikaren disko hori 2008an ateratekoa bai zuharria iruitzen zaik dituzten Baldera bat aldoten nai sintzialia gure artien, eh ez dut entzun goinu sintetika eske sintetika oso sintetika edo goiaramater van sintetika nikon egonuke naguna gara eh beia bai bizik horiek dira baita nire gustokoak bai ba fase horretan ezakita bai ezantza ezantza bai era es agantzi <risa> <risa> <risa> dedikan ba, ez da kiteperen bere e, o sea, e, ba, joder, e, jatorria es edo esentzia zeukatenan es, eta bai, bai. gero ba bueno, beste tiskekin edo ba nabait evolusionatzen edo joan dira eta gero baita zuzenean ba bialdi edo ikusi nituen Eta bai sugarriak, bai, bai, bai. Baten hemen, está, esan dut, biltea. Bai, bestea, eh, ezagite herri bateko jaietan, eh, izeneko talde batekin jo zuten barcelonakoak, bai, egitutela Stoner, baina ezagite no ez daitzen. Berri zen ustuen. Ilte Mataixen, ilteixen, ilteixen, berkatu. Ilte Mataixen, askoki, askoki. Baita, baitzela. Eta gero, baita, bueno, bloke honetan edo, usaduko litzaidakea aipatzea Triagula Mor Bizarro, baita oso guztokoak. E, Biba Belgrado, baita, gero, gurrengo taldearekin edo... E, kalabento, mantarreit, tundra, bueno, Hostia. talde guzti horiek. Bona mierda, eh? eh? Bona mierda, hor, derrepentien... Ah, bum, bum, bum, bum, bum... Eta, eta hori, baita, baita nudo zurdo ezakite sugeiz estilua gian ez da, es? Baina, gitarra horiek... Ba, Eh, estilo horretara edo gerturatzen vale. Igual harin magas batera eh, Ez da estilo bar baina Ya san san Gitarrak dekin ritmoa hori Eure erantzako ritmo Bai pisutxoak eta bai Emo kekabalgan ez? Ez da igual soinu bar mota hori eh, tan alegre Igual mm -hmm. esan golo eh, alda edo baina bai bada hori ba eh es baterista bakarri, sino que uh -huh. guitarrista be bere lana egiten da bela Katia Uranza Mutanen. Ori da, ori da. Ta gero baita nuozurdoren letrak, ba, eh, sakit, super eh mel melancolía kutsu, poso potente dute, oso emozionalak eta hori baita, ba, ezagitu. letras itzenez gain. Jaque Mateo. Ya Leo que, eh. que comento eta aurrengo kantigas relación de con vía belgradón letra haibese edukin dugu asken aldizien eh pues bien pues bien debate chu edo eh zer lan bueno, eh bueno, dengo bi diskoak adabisenak izen ziren eh estatú Mayan gendura zala eh, scream eh, post lo que sea eh, talde gargantxitu eta honen honena Gera askinengo es que diskoa gas atabien lehenengo, ez eh, da izan lehenkoa. Eh? Bueno, harina baten gilotinas, gilotinas atabien harina. Eh, xagendu moduen eurreko saioan orain da bi saio edo. Eh, gilotinas no? eh, eh, lo detestaba, de pero denporiegaz mm. ba bueno, puntu hartutzaten, <laughs> Eh, por la maña temprano edo orako mm, kanta gase bai. erlazionatzen daren Eta e, Asi zinen singela kataten askengo disko guak, pentsen ganduan, buah, da la mierda Ya yeah. ja, ez da Qué triste Bai, hori Mas, mas tristeke Han jodio, triste jodio la... la... la... mejor banda de Scream-ok habia bai. Da errepentien etxungu yeah. disko hau sorik Kontextu baten da Eure da abezan laetrak super nire dio oso un gigarriza eta oso pertsonalak e, bere eh Kándidoen eh bizipenak kaseta mm -hmm. eta eh kantakase pia bergasian no? eta gaitzi ditu den uzo zurdon eh dinu eta tutxe amorek hmm. eh Jeremy Volm eh abeslarisek letra gustiek e, bere bizipenari buruz Osa, horrek bai, behar balizu izin dutxue influentzi moduen, edo? Bai, bai, bai, bai. Harik maren letrak hori. Baitan eko, pertsonak diran eko introspektiboak, hori lainkonki garriak. Eta, bai, noski, bai, eragenean ondia izan dute. Eta gero baita ez puntu iun hori ez edo bai. melankoliak daukate letrabiek, eta bai. Gero baita, bagean gehan galdera esistenzial batzuk edo, baita daukate <laughs> barnean. Bai. Eta, ez dakit. Oso guztoko dut ditut aldea, bai, bai. E, Oini, E, estilo, musika estilo hori edo iuna hua da argizagoa ba, itxe kanta bat, letri gaz bat ere itxe edo itxe zu musiki eta gero letrie berak eitxendo zu kantien e, hori da bai. zera estilo hori edo, berak erot etxu, kan, e, letri eitxera bai. eboke eitxendo zu sentimendu bai. edo momentu batera hmm, bai, bai hori da, lehen adabizi hori e, ba, riff bat zuen bitartez edo e, abesti instrumental egiten dugu mm -hmm. eta gero ba e instrumental horren e, gainetik, hori, ba, hautzak, bueno, melodia sartzen dut, eh guatxi guatxia eta gero letra sartzen dut, bai. Orduan bai, hori fiskat ba, e, abestiak edo transmititzen dianaren e, ondorioz, ba, sortzen du letra, bai. Ba, esan dago moduen, Tuchamoren eh Flower Sanju temaza, ba, eske honetan Además esos afines. <risa> eh, el único dugu eta eh, mucha caña. A la llave zentzuten e, Tutxamoren Flower Sanju Peña moi grande Peña algun vegano hasi que idolazos eta eta Ross Robinson egase discoa grabe barri dekina egon hiraz yeah. da bat baina bueno Pablo, esen zamizu kanta edo taldo nire buruz Ba e, Tutxamore bueno eskrim bueno eskizak et, etiketatzea baita ezait e, asko gustatze baina bueno eskrimoan edo baita barneratu zian e, leningo talia esan zen eh bersin eta Switzerland oh. unekin batera brutal eta hauek izan ziren ba eh slow dive eh eta talde hauek e, zagutu ostean, ez edo ba, entzuten hasi litzen e, taldeak eta ezakite abesterakoan transmititzen duten emozio hori ez e, oihukatzerakoan, baita ezakite milga muy muy profundo eta han alde imparekietasun bat kándido da Jeremin artean, nikuste Oza, Jeremik Jeremy Cadivis bai, ecos bai, audiobook antzeko batzuk bera poesiaraz hitetan eta oso antzekoa da, obviamente angloa da, e, a boskera differentia, baina oso antzekoa da tonalitate aldetik eta candido berbaiten dauen pasartietan. Oso oso antzekoa die. Bai, izanik eh, e, genera bera Jeremy e, da, ez dagoen in edo ez dagoen intu txamoregas, e, deko bere Sigillu, eh, discoana bueno, Bintxete salduitzen duz, eh, disko pilota eh, Adibidez, gomenda garrizea Oso, eh, bere Instagrama Segi dutie eh, ikusteko Zean se mobitzen da ben, eh, mm -hmm. disko pilota Da, tipoa da, Leon Arkoen Oso, oso fana Osa, e, bere Poesize, do, bere letrak eta Azko entzutun duz, asko, asko Landu hitzen duz eh, Naiz eta bota ben Lehi dutik, gazez duzura lan txen, ba Landu hitzen duz piloa mm -hmm eta eta igual le comenté de Vilgarrena azpatera, hori eh gauza oso oso oso izan dauz beti. Mm. Eh? Aldiz ere urte pare bat ezagite dizko nagusi izan bazan, berama ilsan eh eh menbizizagaitzik, eh itzeman berba izan, berama ilsan menbizizia, da berakekin man gero kotxe istripu bat eta ia izan istripu hondise, esan hil da seta man berak, bat, bere Berama egon salaur, hor, zaintzen saintze moduen. Sainze moduen eta atipoa gitza beser relazioak eta bere egunerokotasune gaz da lutsan dusa eh kantak eta tipoa poetia. Bai, bai, gausak oso, oso oso oso polito egiten duz gausak eta oso bai. un kigarri se die. Bai, bai, bai. Baita gero baita, bueno, talde hauekin lasioa, bueno, ez daik, nik baita, bueno, santzuteakoan ba Lisa botortzen zait burura. Agian Melodikoki e, tutsamore eta berzinroak gian ba, melodikoagoak dira ez. Bai. Elisabo ber, e, berriz ez gordinagoa edo izango da, baina ez dakite mm, abesterako orduan, ez? Edo hori ba, letra transmitzako orduan, ez dakit uh -huh. pareko hori edo aurkitzen diot, baita. Bai. Bai. Instrumentalki ez hainbeste, baina bai, goela gutxien da. da esaten da benagaz bai, bai, eh, da. Bai, uh -huh. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ascot chico tal de brutala. La baja no, bien. Dale. Paule, ro asko txiko talde, talde, eh? Bai, bai, ro orain dela oso gutxi esagutu nuen e, talde bat da eta ba, bereziki e, m, bazekit... E, nire bihotza edartzen zuen <laughs> eta bai ezakitu azkenengo ezati honetan bai, Euskal Herriko talde ezberdinak aipatzea gustatuko litzai dakeian genero honetan edo e, ba dutenak ez ba Iedra Aitor Etxebarria baita asko gustatzen zaite uh. ba azken diskoa Istugarriagizaitza Erandizultande nahi bai ere <laughs> bai. <laughs> baita leun ezakitu ezagutzen duzuen bai, e, bai, bai, bai, bai, Mundiakoko Hirukote muriak, e, e, bueno orain ja ez dute jotzen baina postrock taldea Hortxejoteman Antxonek bai hori da Charatzaekin e, eta, e, eta lukiek eh e, dekie eh okeresban horren naizen uzten naizen susenekoa bat zuzira tiopeten grabedia zenak oraindara bat ah, bai. leuna iteko bueno leunek eta beste batzukie dekiz kontzertu grabeta da oso gomendagarri ze mm. YouTubean e, ikusuez baita tabeslaria e, Jon aitzen da baita eh basoaitzen du eta baita Cecilia Payne e, taldean Bua, iotzenu bera eta bai, talde horiek ba ez dakit e, aipatzekoak dira ta ez ba bueno Lisa <laughs> ba, ez eta e, talde honetan edo sartzeko eta ez dakit ro ba, bereziki harreta e, ditu nau ez ez, ez nuen ezagutzen lanko taldea eta ostras ba nik uste dut nahiko infra infravaloratuta daudela ba ez azkenengo disko hau eh bai ba, oso oso una da kristo diskaza bai dikisetuna besan se ze... Oindala urte bete, urte pare bat jo Madelein eta... Madelein Siempre... Mm. Siempre... Naibaita Siempre base Hau mm. pa itxal, hau pa Iago ba, hau pa Benito, hau pa garchoz Tete de la, tete de la kurz, siempre Eta hori, e, Madeleina gazeta tuze gaz jo bian e, Sestoako gaztetxen, okeres banaguen Baina ikin gusin abezan Uztet haotxenean edo e, Durango nasokan Eh, uste errok jo bala, uste erroi izin Eta hori, talde bat eh, ba, Oso Gomendak garrize, talen komete Oso zen tundra da olako akaso hmm, Post-rock, eh, bueno, hiedra Komete zuen, ya Post-rock eh, Gauza hori Jotzen eh, da benak, edo er, er, er, er, er, Jorratzen da benak Talde oso Nahri. Oso hori, ez da kiti infra badan, edo Ez deu Ezdujo igualain beste Euskal Herri yeah, mailan ezagutzeko beste ez dakit ez dakit hori yeah. baden bai ta, ta pia bat daude horla bai oso ba, talde baina ez dira ez entzutera ematen edo ez daudi kursagarri hori hori honen de de eh, talde guztien diskoak edo epiek edo lenego aztarnak bueno, lenegoko azarnak eta mailerakoak eta dena lekuz eskura baina ast,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 Ta, mm. askotan eh expectativatik joetik, ba, berai gei como jode, ba, or da, igual eh kartelen bat ikusiot, casi garrantzi barik. Eta uh -huh. no, ba, yeah. da o sea, mm. no potencial por explotar, sino que ya está explotado. Bai. Eta, bueno, beti pasetan. Eta, beste era eh? bat eraisengo zen. Igual, emongo dutxuen lehen eh, oportunidade bat, talendibat azoteko, eta hortik egingo zenun un, fun, goerantza. Bai, gaur egun, eh, ikusten dutxue da, zelan, zelan, ogo ez da, gizert, bueno, hor geatua. Ben, <hum> ikusten, e, oza, eh? o sea, lehen... Gai, eh, <hum> <bestekit>, zelan <hum> Bai, igual, egin zo baloreta zen, eh, ikusten bazen un bat, esanzu zelan... Oh, Azkotan dutxue bazetan da hori, e, kronikata eta beti, ba, talde txikiseri, bueno, ba, ipamen, txik Ondo berbain charto okey bueno charto mm. charto diz baina <risa> no también eta Nick? que no tal de andiseri eh... y parrafadas que aunque adivés lo que el car tiene una tendogún un filosofía eh este esango contrakoa baina adidez tal de chiquise zelan eh un gitorri zera motecha como de sois putas estrellas tío sí. o sea es sí. que ni nada se han gusteko etsunsuris talde de cosunier mm. el dubertara Eh, Hau batan, no seke, kriston garrantzi zimon, eh, bak ez deitxera eruan, da nada saldu, hamen deko suezu sure, dena, no seke, right. eta talde txiki asko de gero eskerraken moten esaten zelan eh, jode, a ver, taldean dice ez dozu, ez dozu botako bera bez, oza, yeah. eh, esken beti da, fanatismo punto bat bebai, nune, eh, tu pierdes el culo por eze grupo, baina gero talde txiki ze, ba, Bai, hori, oza, sea, beti Mi petxetan gula Mi matzea gul? ez edo tan... bai. Bai, petxetan, etorties, salanes, dame, konxertu, Ba, eskenean petxetan Sen gusteko zuri Etortie ez da inungo Salan, ez da inungo jaisetan Antolatzen dabeen kontxertu zen gustu etortie Opa, tan, no seken, no seken, bai, no seken, no seken Audeko zue, gusue, gulba suenao, tan, no seken ba, eskenien... Bai, da, da nari tratu bardiñen moti o sea, Bai, bai, bai eh, Gauzida si beti tal dan ba. diseri Intuitivamente Borte da txula, bai Batez beu jo batez beu gustatzen hori, ba azkenen gure barik itxezu. Bai. filosofia hori de talde txikitsak goraipatzie. Bai, gustatzen ba, da hori, kasu honetan Cecilia Peinelako taldiek. eurek be. Vai, da kasu horretan ez da o sea, de los anfitriones, sino be baita publiko ana, o bidez publiko ba, a... be diote bideoz leneroko, es daiot eh bideire, eta Dale, eh sara Juanmier, es daiot Joati eka zantzokira ikusten ez dakite glau eta gero e, e, e, x. Eta ez x horretara enoa Zuke tanik inizio hori tundragaz <gusten> Gure konxertoen bakbunaz bimia eta mazortzizen Egon zan, gente, e, asko, da e, Konxerto irra joan ala dana bip, bip, bip, bip. moten joan ziren Gero eta moten Vaya, vaya, vaya, Tundragas, derrumisa como pop, gente igual igual arion basa sen igual sorpresa de, vales, da es bai hecho un gusto de morten, euteko tarda igual vaya mm. onsa yeah. la gente, ma igual da gente gente dona cabeza cartel ikusten caso hortan Tundra, era bakbon ikusioz teneraten dauenak Christon impresionoa. O charipas, Por ejemplo, que habéis la verba dicen Arima, en modo tal de Vimieta eh, eh, eh, más orxiz En esta, Vimieta más orxiz En el claro, sí. un chevertan Ni gusto, garranchi bate moten, igual que lo gente Bate ba, que esté una moten, hau da Guerrero con jaiz tan aurton Guerrero con jaiz que hay un goba Si hay un goba, si hay un goba Arima, basan, gente que san, es, igual, se Igual, una enoa Ni mm. fu ni fa, o sea, esto ten chum Baina Pasasal y tienen O betam barkatu hori lesa bai. <Es que, risa> Kasu <el caso>, hortan <risa> inverse izan, herriko genti joan ginen, trackers ikusten, eta gero batzuk jakin genu lesa go oso gitxi balore izan momentu horretan lesa <risa> go. Zube hori notezue, osea, ez dute esango telunero gausa hori, baina iguale ba beste talde batean azgot ema zuen beste taldi ikusten joati como ciegos. Eta esatea como, joder, ba, igual guas sorpresa bat erango zua. Eh? Ba, ureka zuan, talde potentena, e, jo genuena izan zen Liza borekin, Atenean... Uh -huh. Atenean ez, eh, arri holantzokian, eh, lorri hon, mm -hmm. eta, ba, nahiko fiela izan zen eh, mm -hmm. publikoa, bai. Right. Osa, guri kustera, ba, etorri zen jendea, gero geratu zen, bueno, geratu noski, baina, e, zan dute zela jende gehiago etorri, aparentemente, eta, mm -hmm. bai, eta gero bai, ta, e, maizekin e, jo genuen zeiken bilbon, eta, bueno, mm -hmm. bai, osa mantendu da hasomenos ordun bai oso oso kono daisu gutxi iguala reto atako adalako ez da herriko jaio batzuk eh eta publikoa baita ez ba hori ba, ba, musika mota hori es entzutera ordun bai bai yeah, bueno ba va... eskerrik asko onadore gaizik guri hautate <risa> gaizik bai <risa> <risa> talde publiko nere agunte gaizik bai zorako giroa ah, <risa> ja Eta, hon txepaseko gara zuan atalera Bai, bai bueno, Oigoan, ari dokoan olatu berria Eta el gara, olatu sarrera. Gosa ah. que prepareuz? Beniengo dugu huelta batatxerantza Flipantatxue On golazo, me go! Marco Lisha, qué inteligencia, Pasarrin, Euskaldu nana ez eta arau nago Euskaldu nana ez eta arau nago Bueno, azko eko programan egon giren berbaitzen Olatu barrizeri buruz, ez dakita korta mazarien e, e, Iza zaakara Euskaldu si, nana ez eta arau nago Izen za, jaize botateko eh? Jaize botateko musiki ezaren ez da nago Riko Jairik eta olakorik Euskaldu eh, hori, eh, ba, ba norberan etzien edo ba kuadrian ya, ya. edo jaisugarateko eh dausean kanta barriseko euskeraz eta. Hori da, pues... gaur egungo eh ez da iselan izango dugun ba, musika elektroniko barrise bulego eh bueno, izan sakara izan dugu, baina eh honek eh, honen raperun barruen eh gaton eh, Gato, bai. bai eh dupla dupla dira una vezcito hori martxarako zera ezta e, musik eta gune momentuan hori da momentu bai hori da horribeus egin berbaiten ba bueno ba justo atzerantsa eta enbede olatu berria engo dugu berba olatu zarrari buruz Olatu zerra zer da? Eta igual... E, Buna, ben gontxalbe baideko, igual berake bizizengo nina ban. Ni nahi ni nahi zerra. Ego ez <risa> ez, olatu zerra zerra dalako. Baina, bera bai, igual laro eta amargarna markada bizizengo ban gu baino gehi hau Gu... oso gaztutxo gine lako, baina, bueno. Beste ni barik. Laro eta amargarna markadan gertatuzan, gauzatuz kalerri zen, oso kurioso izin zera. Neu gorri ataldiek asko esagutuko dozue. Eh? Fermin muguruza, eh, Kortatuko urtene... Fermin e, Urten da gero. Zerren, Bueno Vesta la chugas juntes Benanahisegas juntes Miquel Kazalisegas Eta bueno Va horre eh, Tal de curioso bat en Mien Baya es bien ba Va tal de curioso bat En eh, Miena isen san Sigillo bat Sigillo discográfico bat Era Sigillo discográfico Ori en Miena Esan isen eh, Bueno En eh, Moco de Pau Aún charen gaur de costula Ahí está Esan una moneda Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Navios, navios. La ruta marcada, la ruta marcada, enparcatu. Sortu <laughs> hemen sigilu bat, eh bueno, eh, Euskal Herriko muga e, gainditu basena Eh muga gainditu bazen hasikera baten neugorria taldiek. Neugorria talde horrek, ba bueno, ba Fermu Guruzan eh gidalitxapieen, ba bueno, ba eh Europa mailan gehihen bat eh lortu bazela eh ez dakit, festi eta kontzertu pila bat eta E, Horregon zan joten, baina Ezan hori bakarrik izen, zaino zaretu izan hori guztizehau da Oza, sea, hemen egon zan e, talde bat e, lortu bana Errekonosimentu bat, igual ja esan dugu, esango dugu internasionala eta Errekonosimentu inter-, e, internasionala horreri tiraka e, sortu bila zare bat Zare honek zer ekarri ban Zare horrek ekarri ban Zigilu e, baten barruen talde asko, Euskal Herriko talde asko Geizenak euskera zitzen bienak edo bentset Eure musikien larogei, euneko larogeitik e, gora euskera esana e, Marko, e, internazional baten kokatxie, eh? hau da, zaretxie eh? Hau da, e, zuekuntxe bertan, zartxe zari e, Jotuben e, Eta, dekozue zuzenekoak, e, neugorreakenaak, e, adibiz, Espukniken Ez dakit bazan e, italian, igual erratuten hau baina, bueno, italiako e, garito baten Eta holakoetan gaia eh, azpi az, eh, subtituleta euskeraz ez da izer da lortua sengu zabatsuk eh bueno da beren garaisena beste talde batek esan lortu. Eta untzon garantsuten esanozenki eh, abez dise euskalduna naiz eta har nago aski datxo esanozenki Hori izan du abez eta horia abez dator esanozenki sigiluen sorkuntzara, eh, osea horra Horreri horrerie itzen dotxo eh, ba, eh, referentzi referentzi garbizeda horreri E, zuek askotan entzuko zenuna Euskaldunan aiztadarunago Azkida txo, esan no ozen ki Horrek amezdizek, segioneritzen dutxo e, referentzi Eta segaitzik editzetzen dutxo referentzi, zen eugorriak eri diretzuen Zortuzalako zare bat, ba, Europa mailan Zare hori e, taldaskokeen, bueno, taldaskoke jamien zare horretatik e, Beren sasoien, eugorriaken e, dira horretatik sortu ziren talde asko ba bueno, batxu radical basko sartu zienak eta beste batzuk hortik ategon zienak, baina bueno, e, asko sigi horren barruan sartu ziren eta ze parte izan. Ba, e, euren diskoak hamen bakarrik entzute zienak, beste lekuetan alduts dezan. Hau da, gabiz eitzen berba, eh beste garai buruz, Esan egon espoti, esan egon e, YouTube, e... pasea hori, ¿no es? Historiadient. Bai, o sea, oh, Eh, Adibidez, eh, dutek zelan jo du Parisen. Zelan heldu da jente entzutera dut Parisen. Nonok, nonok ban atzeko lan hori? Nonok e eh, enbierkoan eh, apurtxuet disk hori edo ez eh, dakizelan zan konzeptu hori edo bentxe single bat antze banandu, sakabanatu ez eh, dakizelan izan ba jente kentuteko ta kontzertuera joateko. Ba, hori ba, da, bai, distribuzioa, eh, eh, ekoizpena edo Ba, zen zen, eske, Euskal ba orrizenzan euskalherrizen esanuzenki Eske goela era, era bat desberdila zen. Garai garaia hartan sekolako jaiak ziren eta jaietan ba bueno kontsertuak eh con normala da, bueno normala zen, garaia hartan ba jai batera joatea eta kontsertu bati ikusi, ezta. Gaur egun horrela hori or, ez da gertatzen eh ez dago gendea ez dago ohituta, ez da ba bueno, ba jai batera bueno eta jai batera batea eta kontzertu bat ikustea, ez da. Eh. Ordua ba bueno, ba sea, zergeti bueno, taldea konjon zuten hainbeste? Ba asteko ni ni ustez belboka boka, oh, sabes, está? Eta gero lana, eh? Ze, taldeak argi zegoen ez baduzu jotzen ba, jendeak,z ba, ez zegoen YouTuber ez zegoen ja, ja, ja. plataformarik ez zegoen horrelako gauzarik ez da orduan lana behar duzu babono bat jotzeko. E, eta ga zegoen fanzink eta Oria. eta egin hel bat biru hori, Es que, nina nada, eso es venir, pero, ¿eh? <rasp challenge> mi, cara, el rol de la que O sea, bueno, es que, claro, esa información educativa, o sea, Ni gura zehai zesten, ba bueno, ba ba bueno, erosin denuen egin hori, egunkaria eta bat biuan ikuz eta ber, ertzaina non, Gernika, mahongora Gernikan eta hori kontua. Sa eh? eske gure kontua zen, ba bueno, ba asteburu kontzertu batera joatea eta bueno, eta hori da gure kontua, eh? eh? Gaurgo honitura hori ez dago, jendeen, jende jente artean. Bueno eh, ni ni Igual es eh, Se acaban atún Mira Portugal. Igual, igual Oro corta su nori Va y va son Igual son Cuentos del alburo cebolleta Eh Si Si Si Si Si Se Se, se stone, go go. Oro corta su nori eh, Oro cordon arduin de ba y gusten go Venga pues que Ver tan el Eh Justo Gernica da mm. Eh Vais que se na be Busca el el de ixer Eh De couse Se na toque azco Se una Be, da, esa esa esa ainda, eh, pasa urtean izan bean eken. Eh, ba, adibidez handeko un Rockel Astra bueno. Trinquete gero leku eken, ainbat leku da. bertan Gernikan ez da ikusten hori. Bueno, Gernika era bad berdina da. Gu zen bizi gara eta zer da hori? O sea, ba, claro, ba, subenche, un páramo, un páramo. <laughs> Su Sánchez o sea. bertan jente ez bada movitzen leku batetik bestera, zean izango dan, adibidez, sornotxan, bermion, mungin, joten dame tal die, da gugu gara, ba... talde hori ikusten, como baina houtxura modu, eh? ez da ize talde dator, bagoaz ikusten, bai, bueno. eta gero, gerniken bertan ez da ikusten, horokartasunien eh, mugimendu hori. Baina, xoritzorrez, xoritzorrez da... Eta esko zerrezo da izetan bairo, eh? Joten batzana ez daki, de Bilboko kanfean Gutxdoan bat ikustera eta eta jendea dagoena da, da nirekin takoa, osea, uh -huh, todo uh -huh. lleno kalba eso horrela da, eh. Horrela da. Bai. Osea, jode, garogun, bueno, ni naiz harrena, está, baina jende gastera salve temen eta hori da, ba, posteko moduko, está. Baina da normala, eh. Da <gurra> <Ihhh>, normala. Da normala. Ya <gurra> <gurra> <gurra> malas malas, Gonzalez, ni esan beharra decot, eh, kol eh Colin de Rayo te jodan Leneo concierto, eh? Osa, no, eh ala, bueno, ne, etakero, vai, di muski zen eh? izan zela. Bai, txiki Bai, bai. Pero baten emosan estrena izan ondi bat. Hala gero gu, chiki baten, ne or parketzu baten. muski, diño barakaldo, diño, vai, es, vai, bueno, barakaldo da ez da kit, bia edo, baina Entu Desastre, mucha. desastre. Hola, hola, hola. Es de que hay uh, bueno, uh, gente que es de que hay un respeto que... Ni ir a casa, es, ni ir a casa nada. Ni ir a casa nada. Bueno, va Ni batería es, et, de Jorana, es de que hay un poco de... ¡Oh, de puta madre! ¿Qué? ¿Batería? Va, o sea, ni... O sea, Si escucho otra, ¿qué me dices, tío? Ore el rapero da. Ore da, el rapero. Esa composición, o sea, eh. Vardán es David. O sea, vaya dena den, pues bueno, es David, o sea, gora honekin, eh, gaur egun giro honekin y joder, tío, sois unos musiqueros de cojones. Ore vale. Buena, esan no seiki gase jarraitxuko dugu apurtxu bat. Bota. bakarrik esan, nire uste tan behintzet, hamen geuzak oso ondoin zirela. Oso ondoin zirela, se... Eh, Bertako segillok bai izaten deu, eh, klona guki gukibazela beste estatu batxutan. Eh, Gehizen ba, Latinoamerikan. Latinoamerikan ba, adibidez, Argentina Argentinan so, sortuzela todos tus muertos rekords, eh, Mexikon eh, eh, diskos armados, Venezuelan dilo alto, dil alto, o sea, hori da. Esano Zenki, District Church, District Church baina está. Bai. Hostia, District. Bai. hori nahi bila sortu diskoetxe bat ez ala, competitivoa baten, lehenoko Lenoko esan, ez izetik beste diskoetxe bat batzuk ekiko. Eta autogestioan oinarritute. Enpresa handi bateke eruan barei ikedo Bai, duit Jorxelles roi horretatik Direi uste, esan esenki, seguen oinan reituta Dixort Osea, eh, eh, diskotxekin Osea, mm -hmm. bueno, Fermin, Fermin Eta, bueno, eta Kaki Eta oinigo, ba, bueno, ba, seguen fugazirekin Osea, bueno, como tal, no? Bai Eta mm -hmm. nire uste sorti, si joan, kontua Ez eh? que, mm -hmm. dixortzien, eukida bene eh, Karrentxizen mundu maian izan da, gostitzea Ba mm -hmm. A, kuele, gente bizu, que bar, viene bar, de minor 3, de, que... de bat religion, de holako tal ditatik eh, Fugazi, Bye. gero ganoziena Ian McKay eta holakoak Dixorrekin jabe lana mundu maian eta mundu ikusteko Oinarri modun hartzeko eta orte ikutela botateko indabena izan da Bye. Eta nire ustez, bide ustez dago lotuta dichos, ya no es o sea, tú te lo guisas, tú te lo jamás o sea, ahora irás tú y usted está, o iba, tío, iba. está. Bueno, totalmente totalmente, bye, bye, bye un a ver, a ver, has el récord seribus, verdad, ha ser igual usted lo cual, yo que se va Hori igual. Ori kontrakultura hau da Gogorrau Aldalaixel, bai, independientemente de Zelako e, Arimie bukin eh discoetse horrek, bai, bai, o sea, eske batio autogestinoan eta eh ba, barruen da e, englobetan dabesen sigilua e, daela, o sea, diot hori nik gustote e, Osiber da la Oñarriza, ba hori oneribus corduen, eh. Indementemente de, bakutsase masaldu, eh, ez dakit zela konpetidu, o sea, a nivel nacional eh, edo beste, baiagun, nikuz utzi hori da la Eta Pruchu Ate igual Luzetx En Gavispa Bueno, es andogus está Luzetx Argentina Todos tus muertos Todos tus muertos récords Está aquí <risa> ser Bueno Vigarren a veces Sartuco dogu Eta que ero así a Berriro A Pruchuate Ah, un si Daniel ver. Venga, venga ah, Pues no pasa nada <risa> Cinco horas de, de programa <risa> Oso guste la paseta tan gabeis Así que, zúa ja, A ver, bichu Hago abezdice jarrido Se oin da la iabete México Perchona batek Igo ban eh, Youtubera Besteribarik Eta gaur justo Conturatu nas Eta eh, Igual amengo asko Que se agutu con su Etzaiaken eh, preso, eh, ba, eh, preso Axox Diskoa Hau da Justo Preso Axox Disko ko Está aquí basan Bigar Neu dirugarna abezdice Democracy Faltzua Herdera da paseta Falsa democracia Da besti bat, erderatu zana bakarrik eh, Mexiko eta latinoamerikan ekoizteko Hau da, nahi dutena esan da honegaz eh, Esan ozenkik, duza batzuk Bueno, duza batzuk edo Produkto batzuk ondo saltzen bat Eta jakitzen bat nuen saldu, hau da Etxaiak santalde bat eh lekitxokoa abesti batzuk erdera sukuitzen orduen orduan zer esan ban esanoseekik. Esan ban ekarrie deko susen erdera asko abestisek eta gero ba zure abesti mitikoenak bi hartzen duguz eta erdera paseko duguz. Barkaue. Bai, e, ekoizteko ba Linton Townek, ezagutzen duzu Linton Town. Horrelako zerbait egin zuen eta, bueno, porrota egin zuen, <risa> eh? Eztaki, bai, ba, ez dakit izan demadozun, mikrodiskoa eztaki badan, bai, eta disco, igual ez da, baina, disco bat erderaz, osorik eta euskeraz. Ekoiztu e, e, disco bardine, baina erderaz eta euskeraz. Gerituntasen gaia hartan, los 9-1 gorria, or ortik se joan, kontua.. Ah, bai, bai, bai, Eh. Ya va Tricky bye, Heavy va, y rollo, horretan berren sartu da. Kevin Parker, tío. Es Kevin Parker el dosero. Bota, bota. <risa> bota, bota. en ainutxu ne por ejemplo, ya Preso a sos discoa, eh Latinoamerican Latin American deitsu Enemigos del sistema. Enemigos del sistema ta disco rega etsaiak etzaya eh, jartzeko eh, ba ejemplo moduen eh adibide moduen ba, eh, Chile, Argentina, Kuba, Mexiko eta estatu Estatutu Batutak jirainbela hori disko diskorkezten. Bai. Disko bat hamen berez esana aurkeztu bez, bueno, aurkeztu bai, ez yeah. da, baina bezala berdine. Etako curioso itzen da aurre geusak, eh. Eta gainera zuke esan duzun Agontsal bai egoneaz loturideko se. Eh aldaketa honek askotan Fanzinigas eta bai lotura lotura estu ukitzen man, orden claro imagine, laro eta margarne urtien eta ezuz, Mexikonda, eltsi el hiatzu, e, etxaiak disko bat bera, klaro, zure eltsi diskoa eta zukezteko zinformazin hori korren ataldi, ha? Yeah. Osa, dau, Euskal Herri zehen bai, zukeztak izu yeah. hori diskoa, igual, hasta nondik helduan bez? Adibidez, eskorgutorekin, zer gertatu zen eskorgutorekin? Pa ba, bueno, Mexikon, ba, sekulako arrakazta, osa, pasada, hutza, eta zen, bonol, boka-boka, osa, bori kontua zen uh -huh. Eh, ta talde bat daue izan di eh, oh, eh, Nueva Yorkeko latino batzuk talde batek joder orain ez Punkizek, superfamatuek. Eh, joda benak, eh, da horretzen izango izan punkisek super famatuek eh joderak eta Pare de Piedres ba, eh tan guamalo ustezengo es ez ez da horretzen bat ipuak man adibidez eh kantatik berak esaten ban eh, eskorbutese ezetu bana en el Lower East side de de Nueva York Tipo, atxur radiokaset bat, neukin bela, jarri txez, skorbuta yeah. da... Tipo, hori, ba, latino dantxuta, da, hausar da, hausar da... Gerdaz, mm. hitzame, si, da, estu eskinez son, da, skorbuto, skorbuto, baina hori, de... Yeah. doidaz, porque era la casualidad de... de sí. que ien, hai. Sí, sí, arreba, sí bai. Vale. Mm Horre, -hmm. iritiretute, oza, sea, gubalakiu, bueno... Eh, ikusi dote nagatxe, por ejemplo, en eugorreak inman arrakazte arriban, zirkuito bat, da zirkuito horrekse, ekartzen deu, produkto bat eh, aldizetie zab Sabalduko dozu hori produktu da. Neugorriak. Baina, igual gente que está aquí de Einda Neugarriak. Baina iguale len, vaianen izango el Roz Radical Vasco eta hortik, jo sea, así se eh. Bai, Baila bai. Vaianen izango el Roz Radical Vasco Bai, seguramente bai, hori da. Bai, bai, bai. Da gainera guri dutekoak, eh, por ejemplo, zuek ez lehen lenesanbadu zuen eh Leku e-festivalien aurton 2020 zen egon izenda da... Eh, E, galder eta Xabi egon ziren e, duteko liburu aurkezten, biketen eta horren barruen esan esanduzkuen Eureria asken etiketetan dotxoiela su ondo ondu sanduzu moduen error radical baskon roi horretan. Bon, Gutzi gora beradu, baina saltzeko era basala, baina gero benetan entzuten zenula eta askoa apurtze mala, ba de lo era. Sin más. Eta a ber, esun iluzeta askorik. E, Tranquil Juanita, txu tranquilla E, Zona ilustataskorik, eta a ber, e, esan ozenki, esaten dugu e, diskoetxe bat, bertakoa, talde asko mohidua zenak, georan bailean esan dugu ze talde hau zen barruen, baina, bueno, zelako disko kantidadi eh? alban oza, diot, e, alban ekoitxit, oza diote ekoiztu e, urte batien edo, oza diot, ekoiztu de kopia fizikoak atara, e, esan ozenki moduko, ba, erriko diskoetxe batek. Ba, Egon eze horrein, begiro, informazio topetan eta zotope askorik dauztalde pila bate, igual eure bestakiena, justo, zemate diskoa tarazien, ba, igual lindemaketako zemate kopiatasien, ezta? Eta, bueno, e, apurtxu batek kontestualizitako, e, neugorreak e, borreruak ditu millak mila arpegi e, disko horretan e, zentrenaz, eta, bueno, ikusteko apura kapazia izelago kapazia duki ban, e, esan hozenki moduko, diskoetxe batek. E, Diskoetxonek, eta, bueno, borreruak eh, diskori, eta bane eh, bim, eh, mila behatziun dalaro eta eh, amairuko apirilean hogei zen, eta zazpi mila kopiataba zen, zazpi mila. Ie baten. Zazpi mila kopia. Zazpi mila baten, amairun mila, ba, segi ba. Ie kez laosti. Zazpi ba. mila. Zaldu ziren, azte betien. Azte betien. Azte Gondos, betien, gotu, gotu, gotu, gotu, gotu. Eta hortik, bi ya bete, iru ya betetara, ya amabos mili Honegaz nahi dutena esan da, ez vale, dakigu taldeazkogu, kibien tiradak zelakoa ziren, baina bueno, neugorreaken disko famatuena, zelan saldu izen zan da, zelan reproduzio zan da, kapazia hori bai, eh, kopiak eitzeko, eta borde bai. kogu. Ez es que, eh, eskera, que, bueno, eskera, que, guadibidez, tale txiki bat, eh, bai. Bai, eta irumila, kopia, saldua genituen, irumila, eh? Bendea horat, 3.000 kopia, eskera, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, Bai bai, eta gaur egun gainera kopia fisikoak itxoguraten da. Ahu claro. gabis uraitzen beste Claro. No? Ah, no? Bai, beste gai bateri buruz. Baina, bueno, eh momentu zeparatu txu txikitu batego dugu eta sartuko dugu kas abesti bat gehizen bat esanuzenki barrun egon zalako. Eta besteri bari, ba kas baten lerru sabes dugu. Personalki, zeuser iruditzen baiaten esan osenki diskoetzie, da eta nik usteo Fermi Muruza, benne e, trayetori zanzierro oso ondo e, irudikatu duguen de, gauzaba dela Dela, e, du de raizin pelikulan ikusten dan Radio Rajin horren e, metafora hori e, Radio Rajin, da, du de raizineko personaje mitikoena e, zateko modu bai, bitzeru ez da tipu eta bertzen da beti radizogaz eta deko ah, e, ez, eskuetan idatsitxe hate and love, hate and love. eta zaren denguena e, bizize da e, boxeo konbate bat boxeo konbate horretan bizize boxeo konbate horretan e, beti golpeatu zienezke golpear baina batzutan amodioa gaz dabeztatxutan gorrotua gaz mm -hmm. eta nik usteot esan ozenkin roioa beti finkatu izendana horretan Hau da, eh, dauz dizko batzuk oso amorra garrize direna, punkizek, kontrakulturalak, subversiboak, danan kontra dozela, da beste batzuk beste roi bat direla. Ez teko jena zetan zuzenki hori zen, baina esan ozenki barruen dauz. Esta? Hau da, metafora bat nik Sartu begula, bai, Fermine ba ben, bueno, Fermine eta gero ezanozen kira, e, moldatu duguen eh gauza hori dela, osea, bai, eh boxeo konbate bat eta bertan bi, bi, aldozu golpeatu bakarrik, eh bi gauzagaz, amodixogaz da gorrotogaz, baina beti golpietan e, irabazi mitxasu biziseri. Esalde bakarrik gutesan, eh lehenengoz harako komentetan dutena dut. hori, eh komentetan e, pintadak, galdarrek esan basenak, Fermin utzi dut bakean. Bari, bari Tauri galdasak esan man Respaldo esan mozion Respaldo esan mozion Bueno, ya ja, askoko trai izoltetako, askoko parrafadi izoltetako ba, Esan esa bihar dugun bakarra da Esan no ozenkik eh, bizatiuki batzela batala. Gora herriak ekoizpena eta beste batetik esan no ozenki rekords Auda batek eh diskoa produsitzen, produsidu e eitzen dutzun eta beste batek zabaldu eitzen dutzun. Zuek igual bon berenan sautzila, igual bon berena ekoizpen eta produktzioa gas igual bai isalek eh, atzerako berdin bat, o sea, atzerako paseti, ez da? Igual eh, egoti satitu bat produzinora begire eta beste bat eh ekoizpena zabalkun horrei ba begire, ez dakit, eh? Za hori. Ba ba da. Etcheko e algun artikulu gausa bat, ez da? Uh -huh. O sea, Batezbe ba, bueno, ba, duguna da maitasuna. O sea, laguna gara eh, eta egiten ditugu gauzak, ba, ba, ba, tesbe, ba bueno, ba batezbe ba bueno, ez dakit ba, por placer, ¿está? Órida contua, ¿nesta? Orduan, o sea, ez dakit. Ez dakit. O sea, bez, bueno, Gaude bueno, ba Zenseguen andago patxi, andago txap, andago palpatida, bueno, da motorra. Le noko diskantuta gainera. Et ta eta eta ezbad. Et jende dago, et jende gaste dagoan lan egiten beti danik. hori da la hostia, ikusteko da la hostia. Da jende berria baita. Jente berria. Hortik urtenda adibidez Julen Caminos era go jente eta orain dago, bueno, ba bueno, tope David. O sapela unaldi alda eta badawela. Ah, hori, hori da. Eta hori da, postuko modukoa, ezta. Ba no bueno, sai bueno, jende gaste, gastetxe batean gauzak egiten, eh, ustak, kontzertuak antolatzen, eh, bat antolatzen, eh, hori da. Tope, boi, hostia, tío, tío, uh -huh. qué no? uh -huh. gaur egunes gaudotuta, eh? Ez. Eh? Yes, eta yes. da, ba bueno, ba, eh? Orduan well. da hori, ba gurea, u, da hori, Monbereneo da. Gauza berezi bat. Da oso pasionala. Horreman uh -huh. ez du uh -huh. daukagu, eta oso pasionala. Bai, uh -huh. maten diguten laguntza ez, eta eta vale. gauza vale. oso mimatua ez, eta guztu ekin egin da, bai, azkenan. Ordoa, baina, ez dut ikusten beste inkuspuntutik. Dira, laguna, ez a... Amodia erdi, ta... <risa> <risa> <vai, vai>, <risa> da guardi, erditik eta bai, hori da. Hori da, bai, eh? Ata txistia eh? eh? O sea, mucha. Bai, sin pasiño que da por amor al arte eniko gausa que hori eskin ikusi tzen da. Bai. Ez es que si ez ez ez jartzen hainbesteko importante ez alimentare, sino eitzen da na ondo vai, ondo inje egoti eta ondo atati da. Bai. Bai. Bai. Bueno, ni que esa no zenkirburu esan o sea, bueno, esa duguña, esa no ekoizpenak itzen bazena Euskal Herrikoa, o sea, eh musika euskaldun hori ekoiztia beste leku Lehen esan dote gu guen ginen berbetan e, duteko agaz e, amenlekueken jo bienien e, aurton e, trinkezkoa ba, e, espargatu Lehen horkezpe dineta eta bertan esan dozkuen e, euren lehenoko diskoa e, laro geta magozin urte esan esan urte viniloan Eta izen zen lehenoko diskoa viniloan urte esan urte esan ozen ki barruen, oza, hau da esan ozen ki gukideuz Amar urte honak, on, honak edo e, handizek e, e, sanabi, xabici, bici daute, o sea, e, iraupenekoak, da? Eta horretan eh 10 rutitan, ba e, deuz eta beste 5ienez. O sea, hori kuriositate moduen, eta Hortik aurreilla ja, compact disc e, formatoria sizela erabiltzen. Hori, hasi zilea irabiltzen. Hori, bueno, hori da gausa bat, e, duteko juri zaskuena, ba justo. Ezandugu balego festivalien. Eta ez ba, askoko punto moduen hori, ba hitz moduko Eh, dokumental edo suseneko atarabi ezela eh hitze egin da eh, bere momentuen egitasmo eh, oso potente bat sortu zena eh, Euskal Herriko taldiek ikusentzunesko formato baten beintset kanta batukitzeko ez dakit ikusi bazu no noiz eh sartzen basarien eh etzaiak eh, kasba eh, ba, anestesia concertorren eh, antolaguntza izan zen ba. concertorren antolaguntza izan zen da hostia eh? mm -hmm. Zer jarri zuten, bi eztenetu ki, pare-parean, vale. eta zegoen dela antolatuta primeran. Eh? Uh -huh. Oso profesionala. Eh? Uh -huh. Hori hori konfigurazio era da adibidez hau, etxenean uh -huh. e, urte uh -huh. baten, e, bi urtetan, hasta aki dizen bazan. Baina uh -huh. eh, hor baino eh, den porak itxeo eta porra bakitxeeko... Ez da zengo problemak, baina eh, komplikazio guaz. Jaspanan Beasainen heronda be, hori, eh, bai. Bai, gaur para gailartan. Bai, bai, bai, Alan B, da gausabatz, claro. ez da na, ez so, no. no. da noikoa geurrek da oso. Talde bakatu beste hasi. Hori da. Bai, bai. Jaizen pronto, eh, pinpan, o sea. Vai, vai. Da gaina hori, o sea, euskarri ikusentzunezko euskarri bat sortzen. la letra y, bizan, o sea, eh Kasbat, Lenoko diskoa ez dadua bertara joten eta de repente entekoie susenekoak Suseneko konzertua ene, eh? o sea, grabatu eta hori da gauza bat. Eh? Nik usteziot beren sazoien nere bai, esan kikoak kontuta lukiko bina. Hau da, mm -hmm. hartuko dugu zamen, talde eta 12 talde horri rengo datzago, ez bideoklipa, baina suseneko grabaketa bat. Suseneko mm -hmm. grabaketa bat gaur Bye. egun dala oso komune, baina lein izango zaan batalde horretzako, hori laletxe. Bai. Bai. Esanozen kiko egin zuen, zirkulako eh, lana, o sea, Eh, pentsatu zuten, vamos a hacer la de Dios O sea, eta gintzuten la de Dios o mm -hmm. sea, Oso harraroa zen Oso, es que, baro Es que, sekula kolana es egoen atxetik bai. Eta hori, aurrera gramateko O sea, behar duzu barri, O sea, profesionalak bai, bai, bai. Eta ez zeuden eh? O sea, mm -hmm. profesional es, es que, baro, ba, ba, segoen, ba, bueno Ba, ba teknikoren bat Edo es da kiser, baina El, kart, el kartu Eta horrelako zerbait egitea, oso zaia zer garaia hartan, uh -huh. oso zaia. Vai, vai, Eta esan no ozenkin egin zut. Bai, askoko puntualiza zinomu duen, askena, askena. Esan eh, no ozenkin eh, talde zanguratsunak tal izan dira ba, neugorriak, etxaiak, anari, anestesia, ba, betagarri, osa anari, adibiz dinot, diskoren bat eure gaz, eure gaz eh, argitarotu balako. Dud, Jose Ripia, Aukaz, Batkura, Iarri, Zorkun, PLT, eta burru berrodorika, EATSESUKARRA, DUT, JOSERRIPIA, AUKAS, BATKURA, IARRIP, SOR, KUNPI, ELETE, DEABROTEIATUETAN Eta askoz gizu balkon eban esan, baze, behiren, ibilbide guzti zen, eunda berrogeta mar disco argitaratu edo bain txezigio horren barruen argitaratu dire, eunda berrogeta mar disco, ez tala gitzik Eunda berrogeta mar disco Disko Makro kurro Eza no senke eta metarekin Bai hori da, guztire, bai, hori da, bai Metaketan da sartu Bai, lana, bebe. eh, lana, lana. Metaketan da beha nahi naino zartu moiazki Jalbizetxen ja, dazuk kontu Gehisao? Bai, gehisao niko Bueno Ba, ezkertekazko Maiatzen, egon dizen Satani itxeta jabiri Ezkerrek asko zua ezkerrek asko ales, sí. oin laster goaz bueltan zuaz Ezkerrek asko malas, ezkerrek asko bontxalda da, sí, da paude sí. eh, no, bueno. Arin bat aldekoak Ez pedo guztera gondizena Primera gondizena Us, oso guztera gond gara Eta, bueno, oin Tartilla pruat hor, eh? Eta, jani, dabe, baya prua badeko zua bintxetxo Seu zer geratu Eta, bueno, ez pedo bihazte barru zuegaz bueltan eh? Osama da fiel Bebulte Osama Osama Que te hemos visto Osama <risa> Que has hecho pira Ori es mutico Ori Porque es Porque la cosa es mutico Red la es está bueno Eh Alex en Poemara Salte con agua Javi Anaiz Ninen eta Henry Millerren historizioak behin da barriro irakurri jez erabakie ban, nire lagunek artizte izetie. Ardurarik bako bizi bet, ardaue, lastanak, behin behinbeineko eksistentzi bet, la joa de bibre, bizitzeko posa, bizitzien posa. Pasartiek idazten gela gelasar baten. Nik keifen doinupien. Ta hostien olerkizek be eskribidue bazan. Kurten abotza erreproduziduna izen. Eta gerora, nudo zurdo fondua neukola, mikroipuñek eiken amaitxue eban Mila izpilluko mundu baten. Karber imiteuguran edo. Bitartien, bitartien ametsak norantzko oso errealiztia hartu eban. Errealidadiek bere gain da dabezan, txar guztizikaz. Inkonprenzinoa, nahi beste txalo edo jasotie, fakturak. Alabi eta hartiek bat eiken dabein bidegurutzien, galdu eiken dala artistie. Horixe ikesi eban. Goiz baten, lorak eta zu baino ez hau Tuxe duxe bikain bet, eta hurrengoan hume eskeleto lehorrak direla. Eta artez mosorra tutebe, une batetik aurrera, eitzen denak zerikutzi gehiaudeko la, gurpil gupidarik bakoagaz, barrenetik ataratako benetako bizipo zagaz baino. groteskoa da artista sentiduez eta fineen artista ez dan artistia. Mundu hau zuritu egiten deu. Artie posible dala seinstarazten dozkun mundu hipokrita honetaz nabil. Mundu bat non 7000 hartzen eta zero idazle bizi diren diru publikoaz. Tabustaileko aste arte goiz bero baten terapeutiek zera esan utzon. Zerotoninie zorizona da. Ba. Adrenalinie zorizonan bilaketa urdurize. Zerotoniniek pakie dakar. Adrenaliniek gerrie. Beti azkarrei beti altuei ibiltzeko biherri zen hori. Deskonekteta, egan, galdute, arrot. Oindala askotik, larreitik ez dut ikusi nire lagun artistie. Nire barruko lagun artistie. Ez deko denporarik niretzat, ez da beretzat be. Ango izen dabil, amen behien dauela sinestute. Ia lurrera gogorrei hausi orduko konturatzen dan. Entzun, alaik.